اعوذ باللہ من الشیطان قرآن عربی لعلکم تاقلون و انہو فی امر کتاب لذینا سورة الزخرف مکی سورة نزول کې او سرو سرې شورانانه دی دریم شپ تم دی نو په تر تیب کې دریم سره مناسافتې د مخکې زور سره د نمخکې اووش بهات زیکر شو نو دلته اوس اتمه شوبہ ذکر کی یا مخ کی زجرنه په مشرکانو باندې لدل تره ده زجرنه په پاکستان ول شیرګو باندې یا مخ کیسه داقت د قرآنی کریم او دعوتو وته فیصله د قران تا نو دلته زجر ده په اعتراض د کریم مقصد د صورت ردد دغه اتمه شوی یا رد دی حجتونو د مشرکینو باندې د مشرک یو حجت څه ده ماشیت د الله زما موږ دا خدا الله سره کوو دیم دلیل د دوی ساده اتفاد آباو په دې سورث کې دا ډوړه قسمه خو جاتونه د مشرکین اورت کې د ورنګ په دې سورث کې رد پاکسام او د شرک باندې و شرف عبادت او شرف دعا او شرف تصرف دا برت کی په دریو دلیلونو نقلی او په اتو دلیلونو عقلیه او صرفه اتم شوبادا دا مشارکین اوږه منږه د دې واینه رمضانته چې دا به زمون شفاعت کوي من باخلاصي من ورته خدای نه وي من ورته ذمہ دار بس دوم رضايي ب angle الله سره سکه سفر شې او د دوی سفارش الله نغور ځای ښه دا شوه بیا په اخر کې راوړل او اصل کې د دې شوه بی بیا دو طریقو سره جواب کی زکه چې دوی دا وای چې الله په یو اختیار ور کړی دی الله په خپل تصرف ور کړی دی نو یو جواب د دې کېږي پنځم صالح ختم آیات اول جواب کېږي ورسره آخر کې بیا الله ییم لیکونللهځین یا دونه من دوې شفاته الله من شو د بلا دی سره چې الله چاله وا وااک نه دی ورکی چاله اختیار نه دی وړی نه په یو دیین کې داې خبره شي ده نه په یو کې دا خبره چلته جائز وه. نہ پيو جن کي دا خبر او اچي غني الله پاک چاره اختیار تصرف ور کړي حم م ول كتاب المل معين اور دل تبيعه كتاب و شهادت کي ذکر کړي نه شاہدت ده کتاب ذکر کوي و صداقت کتاب الله منے شاہد ده کتاب المبین مبین متعدی لازمی دعا واضح کوون کے دے دا حق او د باطل و اخفلم واضح دے واضح کون کے ام ان جاء الله قران العربيه يقينا را لګل دې موږ نو ابانت القران چې کوم دې دا شاهد دې پدې معنی انه من, من الله شهادت د کتاب پهصداقت د کتاب الله منې ته بانت د کتاب الله چې دا مبیین کتاب د دومره ع مشان کتاب دی چې د حق او د باتل په منځ ک او فرق بیا د د دا, دا, دا بانت شاهد دی به سمنې ان نه هو من الله چې دا د الله طرف نه دی دا جل دلته په معه د تصمی سر دی المه کرتهبي وي دا نه بیا په دا غمو ته زه لوې اعتراض واقعین چې کریم دا خو مخلوق ده ځا ان الله <سؤال> منا سب ما <سؤال> یناو یقینا نوې خې دې د قران کریم شهادتان سي چل <سؤال> د قارئ الله د خیر کره ګوره دا نو دا نه صفاد د قرآی کري میزی ک کتاب دے نو مبین دے منگرہ لے گلے دے قرآن دے عربی دے آدے پا امال کتاب کے دے لدین دمانسر دے علیون دے حکیم دے ڈیر اچت کتاب دے و پٹولو کتابونو منی اچت دے و دا حکمت نه ڈک دے نو زورن عور کئی دا کتاب نو مخلق مخاړای ښا افانا زریوان کوم ذکر سبحان افانا زریفو منس ما تو فنه له محذوف ترکو کوم سدن یا انا ترکو محملن استاسو خو خصد چې د قشنه تاسو پریدو تاسو د الله کتاب بیان نو ایا واړو مونږه د تاسو نه سبحان په اړه ولو ولي ان كن تبقوا من مسرفين زكچتا سوقم مشرکي نو مونږ تاسو ته کتاب د الله بیان نکو نانا ودنا مو خو د الله کتاب بیانوخه او استصلی ورکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او سمرہ لیگلی دی منګه ان ابیان فی الاولین پړوم بنو کې او نظر غل دی ته اس پیغمبر رحمت هغه پرې توګه کړی دی وځه لا کړی دی منګه شد مینو ډیر مزبدته نا بچن پنې ولکه او مزام مسل او تیری شیوی دی نمونی د اڑمبنو خلق حالت د اڑمبنو مسل حالات نمونی اور این سال تومن خلق سموات و ذر د یو دلیل عقل اعتراف کت تطوش کی دوینه چا پیدا دی اسمان نو زمرک ورد دلیل اقل اعترافی اول کیو مروری نو آخیل کیو مروری نو معلوم اداشتو چی دو دا اللہ پاک بدی صفت سرمانی کنا دلیل اعترافی خود دید پا رئی چی خسم اخبر من دو ادامنی چی اللہ خالے گا خود دو این آت کی راگری دی دا اللہ پا صفاتو کی مخلوقی صدا رئی کتهتهپ شوو کې د دو چا پیدا کړ مانونامکهله ی قولو نه خلته نه لا ز علیم خاامخ دوی به و نه پیدا کړي ز زیات علیم چې په د پارسه الذي <اللزی> جعل لكم الارض مهدًا وجعلنا لكم فيها سبلا الله غزا ته جوړ کړې دا انسان <اللہ> تاسو ته بار ازمکا <اللہ> <اللہ> <اللہ> <اللہ> او جوړکړی دیستا اوس د فاره په دې کې سوبولن لارې د چې لار بیا مومای او الذین نزل من السماء ما بقدرن خاصه غزات تی چراوري دبرینام او بوران بقدرن په او خاص اندازہ الله یفان شرنابی بلتان میتن نو پاستاز کومنګا پاګه سرا بلتان میتن کلهوچ نو دغه رنګ ته خرجون تاسو به وخت کله شی دین تاسو ګورې چې الله و چزمہ کا ته کرشن کی زره کو نا کین او انسانتا باد قبرن را پاسی الله غزاد خلقنا ذوایا چې پیدا کړې دي جوړې کله ها ټوله څومره سمچې دي ټول الله په پی پیدا کړې دي وجعل لكم من الفلک والانعام او پیدا کړې الله استاسو د پارا ته شتونا او د ډنګرونا اګه چې تاسو په سړي لتاستوالا ظهوری او کله چې برابر کې نه پشاګانو د دیمانته دحو زمیر به ته بار کله واحد نو به عیادت کې نعمت درخ کله چې برابر شي تاسو باندې نو تر کوم دادا کرا چې کله خیر جنو الله اکبر واه او چکه په سوالله ک الحمد الله نو چیکه روان شيته بحان څخره وا ات لره چې تا کړی د منږ د پاره حاض دا مرکوب د سولی او ما کوناله او مقر من په خپل پاق کې رایس دا خو بس الله زمونږط ک او نه الله ر نه اللهمونقللیب ی من خاصپل دربطته او غګزی دون کې اللهې شافې ويه دلته چکره پهورلهنا سران شي که نه انسان کې قدرتې او مستیم راځي یو خوحالی راي نتا سينه چې دا آخرت نه غافل اي ای او ان الی ربینا لمنقلبون یتذكروا ركوب الجنازه خپل جنازوم یادا کاچ یا غوم چا او چا تکړیو دغه سفراوانی او چتا نګندن چې ته په دې سوړلای او چتروانی ندلته یو قسم تذكر الموتخه دا موت یاد اول داز حالت کې مرګ یا دوا وایزا حمل ته لالقبور جنازه تن فعلم بانك بعد ها محمول خبر ته روان کډه نو خبر ته شوکر روان کډه نو دا هم خیال کاکه جواز ال روان کډه او زجر ورکه مشرکین تداغو په ملائک تویدا بناۃ اللہ وجعل له من عبادی جزءا غنی ذی اللہ ذرا اند بندگانو دلنا جزء برح حصا چاته د الله ولد وی چاته د الله لور وی چاته سوی چاته سوی چاته تویدا نور احمد چه دا دا احد ندیوی خواه بس سن سای صداری جوڑا کڑی دا دا اللہ پا بندگانو کس سن سب رخی سن سوکی برخدار کڑی دی اندال انسانا لکفوزن موبیدن یاقین انسان خامخده ناشکراخ کارا امیت تخذ مما یخلق بناتن واصفاكم بالونین امیت تخذ مما یخلق بناتن دل تقول رد که ده دوی پاگا صدور قسم احوال و مانقا اینی ولد اللہ پاگ ده چانا یخلقو چې پیدا کړی یعنی الله پاک نیولې د خپل مخلوق نه بناتير رڼا او اصفقم بلورین هغه را تاسو ته څو چې تاسو الله پاک ته کله د ملائک کړه د جناتو چا چې دا ولد دیو دایم انت دا د ایلورو دا دا انځور دی دا هغه الله پاک ته دا داسې مخلوق نسبت کوی چ په خپل بيدیر خپ کېږي ښا چې لور دیوش نن ت ډیر خپي او کله چې زیره ور کړ شي یو تن د دوی تپاغ اس چې بایني دوی د رحمان د पारा مثلا په صفت نو چې دوی ته زیر ور کړ شي نو زللو وجهو مسودن او ګرځي مقدده تک تور او هو کظیم او د غم نڑکوي بس دې ډیر زیات پریشان نه ښا او یونه شو ف الحیتې فسامي غیر موبیغ شو چې پې کېد شي په کالو کې یا نه داسې و کوې ون سب الله آیا دوی ننسبت کوي یا الله په عته دغ چا یو نه شو فیل حیت کېد شي او هو فیلخ سام غیر مبین او هغه پځګړ کې غیر مبین صفا خبران شکولې د تاسې مخلوق الله تعالی نسبت کې یو خو په خپل بيدیر خبکه کمزور مخلوق دی یو خو مخلوکو هم کم زورې دی زنانانه په مخلو انسانانو کې کم زورې دیم د مخصصې چې دی د دا په سره کالو کې دی او دریم اظهار ما فی زمیر نشی کولی صی کله چې خبره کې په خبرو کې پ خپله ځان په کوی خې نه به داسې خبرو چا خبره پهغې منې دلیل شي اومن یو نه شوفلحللی یا چا پاال نه چې کېې شي پکالو کالو کې چې دغو ض او ذنه ته او خس چامه کې دی په کې دی مخلوق نسبت ته چاته کوي الله پاک ته کوي چې دا دغا سری بنا دا د الله حلونه دي غیر موبین وقلوی فلقل ما تکل ما امراءتن فا ارادت ان تغربا خجتها الا نتقد بما خجتن علیها دیر کردیس یو چزنانا یو خبر اظہار کی چزان غالب حکم د غ د خولی نه داسې خبره و کېږي الله نه ما خووجتون خبره اوټ پهغې منې تیل ش لکن د دی زمانې زنانهغ نه دي حکومتونه چلی او سړی بس خبرهټ شو ده وجه مله تل ل دي نهما رارحمنې ن ګرځې دوی ملیک اینا سن رسو جنا کئے گرزی ملائک جنا کئے کم ملائک اللہ زینہم عباد الرحمن آغا ملائک چیاغو بندگان در رحمن دا بندگان در رحمن ته اینا سوئی چه دا دا اللہ حلو ندیخا مو نو دا قید آوا نو آیا دا مذاکر والے مو اننا سوالے دا خوب پکتو سر رے ن شاهد خلقهم اي حاضر د دې دغه پیدایښ اسو یې ناکي ستوكتب شهادتهم ويصلن خام خالق لیکي بیان د دوی او د دوی نو په تفوس کیږي شي وقالوا لو شعر رحمان وما عبدناه د دې دوی یو غدلیل لږه ماشي خرس چلو د دو یو غ دلیل چې د امانجه سکو د الله په خوخه کو د مشیت معنی خطاغهستا مشیت په معنی درازا حالانکه مشیت د الله اراده ته د الله اراده خو سره سره متالقه ده فمشیت پهنه ویګا او وي دې کچرته خوخه ده رحمان نو مونږ به عبادت نه کړې د دې ملائکو الله ویني چې د دوی سره په دی معنی څه دلیل ندی دوی اللہ یخ رسون مگر پتک من خبر کئی تکیان دی تکیان ہم آتائنام کتابا من قبلی آیا ورکڑ دے منگ دوی تا کتاب مخید دی قرآن دوی سره کتابی سماویش دی فا هم بیه مستم دوی پاگی من دلیل نیون کی قال چه ددوینته د دلیل مطالبه کي خبر من تي س دليل شرعي را دليل شرعي ور سره کوم الله كتاب دوی سره کوم زي ريخه نو جواب القال ان وجدنا امه دليل بلکه وی دوی مندی دی منګه خپل مشران په یو طریقه او منګه الانصارهم مهتدون وقدموا دا قوم انت مهتدون لار مونږن کیو بل ځمن دا په طریقو روان د پلار نکته طریقہ دا ده او هکذالک ما رسول الله من قبلک فی قريه دا دلیل ده دی مشیرکانو ډیر د پوخان الله را روان هر دور کې دوی د خبره کړه الله وی دغه سي نه دی لے غلې منګا یو کلی کې هي سيو پیغامبر الا قلم وترفو ها مگر وای لري مالدارانو دا غکلي ان وجدنا بانا لومتن یقینا من درې دي من مشران او یو طریقه اومنګ دا غوی په نقش قدم په قدمونو منه هدایت مونډل شي او بس موږ دا غوی اقتدا کو قال ولو جئتكم باحدا مما وجتم عليه آباكم اغه پیغمبر ورته سوې او ولو دلته عبارت کې ده اتتبعون الآبا تاسو به د پلا چر ته ز راغلییم تا ته په یو زیاد حدایت د غ نه چې مندلې تاسو غ منې خپل <سؤال> مشرران ما یو اهده خبر را وړ ډیره مضبوط او کلکه خبرې چې تاسو دا خبر نه ډیره مضبوطږ بیا به تاسو د غوی په روانې نو هغوی به ورته من په غ منې چې تاسو را رالیګلی په غ منی کافرون ان کار کوونکیون منو اټاو چکه مسله بیان دا نه مان هر قسم دلیل چې تاسو ذکر کوای نو الله وی نتیجه وو دارا هوا تا بس بدلا واګه څنګه موږ دا کوی نه فنزور کوي فق اناقبت المقذبین و انجام د تکذیب کوون او اس قال ابراهيم ولي ابي وقومي دا وس یو دلیل نقلي ذکر کوي د ابراهيم عليه السلام نه دی کې دو مقصدی دی او دی, دی په قول د دو دوی منته چې موږ د پلار نیکه پتر کو روان نو تاسو خو ایبراهيم علی السلام مانا یې کنه غسرګې په پلار نیکمنه رد کړل دي دی. زم د دلیل دی په سموني په توحید باندې چې د الله وحدانیت سره کې ایبراهيم بیان کړل دي کله چې وی ایبراهيم السلام خپل پلار او قوم ته اننی برا او مم تعبدون یقنا زخو جدا ما دا اغنا تعبدون چې تاس ولای عبادت کوي دا براوند حمل مبالغتا د مصدر دی براوند په معنا د زو یا کنه زخو دو جداه ولای زو جداه موجوده زو جدا کوي دونکه امام ما تعبدون الا الذي ترني فإنا وصيحتين دا ایست اسناموت تر سره را زکه چې دوی خدای الله عبادتوم کو کنه الا الذي سوا ذات غزات نه چې پیدا کړې مان او فانه سيهدين فذ د غزات بماک لکې ما بمزبوط کې او ګست اسناموت منقطي شي ګنه د کلام شو ایا د الله په معنا د غیرو الله صفتی شو لا کلا الا الله کې شوګل وجعلها كلمه الباقيه وفي عقبيه اوگر ذل الله دا کلمه د ابراهيم كلمه باقيه كلمه باقيه في عقبيه پنصل داږي او ارسال د رسول سرا الله دا کلمه باقيه پاته کړه دا کوم انني براو مما تعبودون الا الذي فطرن الا عللهم يرجعون د دې وجنا شې پیر او ګرځي د هل توحید ترا او ګرځي بس دغه کلمې ایمان مسلسل بیا چاليدلې د تر صبر شری بل متا بل متا ته اولي و او دوو وجه ذکر کی د ذی خلقو د گمراهه اغه د چې سره د شرکول نه الله پاک دولت دنیایي فایدی ورکړې دي الله ای بلکی فایدی به ورکړې دوی تاو د دوی مشرانو نوتہ سره د دوی دینا معاشر کې حتا جاءهم الحقو تر دې پوری چراغې دیتا حق بیان ورطر آغی قرآن ورطر آغی ورسول مبین او رسول خکار بیان کونکی ورطر آغی نو کرچ را غی دوی تحق حق بیان را غی قرآن را نو دوی حازا سحرن ماشر حازا سحرن دا خجا دودے او منگا پا دی منی انکار کونکی دا خود دروغ دی دا منگ نمانو وقالو لولا نزل ها ذا القرآن وانا آرجون من القرآن تین عازویم او بلا وجخی سبب ده انکار ددوئید ددو دگمرای بلا وجسد چه ددو پا ذهن کے دعوه کن شیره پیغمبر رازین دابا لوې مالداره قران ای کی او مالدار سړی باندې بارځه نو ول دو ولې نازل نشه دا قران په یو سړی د دوو کلو نه عظیم ان چې اوغت سړی هغه قریاتین نه مراد مکه طائف هغه کی ولید او نو دا قران نازل ورنه شو على رجل عظيم من الخریاته واغه یو سړی د دو کلو از مين چاغه یو غړ سړیو په دې غړ سړی باندې ولر را په دې دوو کلو کې را کوم دا غړ غړ سړی چې په تو باندې او تن باندې با دا و هي راغله وا نو قران وو په راغله وو الله پرد کې اهوم یقسمون رحمت ربک آیا دوی تقسیم کوون کدي د رحمت د رسته د خو وهې نبود خ الله رحمت دومره را شي به دوی تقسیم وي دا ګورن چې ادنا شي ما تقسیم ک د اعلی خوه بهطری قله زه تقسیم که نه الله منږه تقسیم کړی دی په من دوی کې مع شته هم ف حاطې دنیا سامان د ژون د دوی مع شتهغا سباب دجر سامان د دوی فل حیات دنیا پوجوند د دنیا کی ورفانا بازون فوق بازن پر تکړې منګه بايزدوینه ل پاسه د بازو درجات بدرجو کی سم مالدارانو سوک می غریبانو نو سم سنگ سوک می سنګا لی یتخیز بازو بذن سوخریان د دې د پارای چونی سي بازدوینه بازو دران سوخریان خدمتګاران ورا د دې طریقې سره نظام چلېږي دنیوي نظام هم په دې طریقې سره چلېږي شټول مالداران خو خبره ولشانې ده یاد علایت تخیزه کې لام د عاقبت الله یې ما په تفاوض سره دا خلق پیدا کړي عاقبت دا چني سي بازي ده د انام بازلرا سوخرین مسخره یو بل پرې بیا خندا کوي ښه دبل بل غریبې پوری خندا کوي او رحمت ربک خیر مم یجمع رحمت درا استاغفر ته دا اګه نه چې دوی وایي دوی چې دا جمع کوي بینک بیلنس سره جوړی کړه الله وي دا رحمت ربک خیر نو چې رحمت دا د دنیا د ادنا یو حقیر شته په نسبت دا نبوت هغه وحي او اعلى شي من ادنا ما تقسيم کړل نو اعلى اغه سمه حق دی ناغه واستو صف خوخه تقسیمي ولا ولا ان يكون الناس امه واحده ور تاسو فسلف مال داري کوي او تاسو ترجي دنيا له دمر ور کوي الله ما دره دنیا صحیح سيادت ما د دنیا سياسيت او منشتي د مالدار سياسيت ماته نخکاري ولا ولا ايكن الناس امه واحده لولا كراهيه ايكن الناس امه واحده على الكفر کناي بدګنل چې شیبه خلق يو جماعت په کفر مندي لجعلنا لمن يكفر بالرحمن حمر اگر زولیو به منګه دا هغه چا د پاره چې انکار کوي در احمان ینه کافرانو س شیلی بیوتهم سقوفا من فضا د پاره د کوټو د غوې چتونه د سفینوزورو و ما ارج علیها یظھرون هغه پړې چې پاغه منتی دوی خيږي هغه د سفینوزورو ول بیوتهم او عبن او د پاره د کوټو د کوټو اګه دروازې چوک وینځو سپینو درو و سررنا لہے یتکیونه کټونه شپږې دوی تکیه لګی آرام کئ اګه سپینو درو و زخر فن اور کړي به ما سردار یا و زخر او دا ټول مې ورکړي و درو د هر سبا د هم شي زون نشي دا کوټو چتونه دي کله دا پوره دي کله دروازې دي کپالنګونه دا ټول محمد اسپینوزو روکړی یا مې درو زرو کړو لکهن بیا وبشک مسلمان نه پاتې شي بس خبره پکې ده الله دې ماته خنخ کوي چې دا الله په مخلوق کې بس ځما بند پاتې نشي ځما یاد گیرنی ولا پاتې نشي الہی و کل ذلک لما متع الحیات الدنيا د اللهم په معنا ده الله ندیدا ټول د دنیا شیزونه چی دي مګر دا خو سکه ده ژوند د دنیا دا اخرت اين در ربك للمتقين د دنیا دا شیزونه الله ودا خو سکه ده یو یو لك شي ده اخرت پنځې ظرفه د فار د متقين او چا کي چې تقوای نه الله نه يريدن کي اخرت وَمَنْ يَعْشُ عَنَا ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيْضَ لَهُ شَيْطَانًا فَوَ لَهُ قَرِينَ او الزجر ورکی بے عراز القرآن چه دو واردہ چه مندوتا قرآن کریم بیان نکو کن افا نظر موانکو مو ذکر صبحن دا دو دوی قیاللہ دے چه دوئی تا مندوتا اللہ کتاب بیان نکو نو سوق چې د الله کتاب نه مخ اړی کړن نو دا هغه مرګټیاب یا چا سره د شیطان سری دا خو قران دی چې انسان د شیطان نه من کیفه و من یعشو عن ذکر الرحمن عائسته ویلې کی هغه شمکور ته ویلې کی چې نظر یې نه لګی د شبي خصوصا هغه سوق چې عراضو کی دا ذکر در رحمانہ چله کی سترگی پٹی کی دا ذکر در رحمانہ یعنی د الله دی دا کتابنا نو نقیز له شیطانن نو جوخ کو موږ د سره شیطان جننی انسی نو فوهو لو قرینن پس اخذ د مرغری لاس فلص یوبل سره ولاڑی غرزي ناسی می فلق د شیطان تابیخه لیکن ای نه همله دو نوې س د یقین دا شطان خمهمن خم کوي دوی دستلارې او دا کوم خلق چې دی که نه و ان نه محدون دوی دا خیال کی جمعږ په سلارې روانېده فته ه خلک لیکن ح چاانه تر چې زما خواته را شي که نه د قیمت رضي دویتا بخفل حقیقت پتولگی نو دیوی یا لائیتا بینی و بینک خائی افسوسی مادرہ بینی و بینکا چی پامین زمان پامین ستای شیطاناں پو دل مشرقین لرے والے دم مشرقین وے اصل کی مغربین مشرق مغرب تقلیبا نی ذکر کر خوا چلرے والے دم مشرقین وے دا مشرق و دا مغرب وینو فبیس القرین سنا کارا مرگره وَلَيْا نَفَعُكُمُ الْيَوْمَا اِزَّلَمْتُمْ تارمان کی چیالا دا شیطان مغرب کی وزر با مشرق کی ویخا وَلَيْا نَفَعُكُمُ الْيَوْمَا اِزَّلَمْتُمْ دلتا لَيْا نَفَعَكِيَا خُفَعِلْ مَخِيَا لَيْتَا تَمَنَّا جوڑا کئے ارادو چې دا ارمانونه کې سفيده بورتو رسی الله یې چرنه هیڅ چرې فایده بازار نكي تاسو ته نندراجي دا تمنا غانې تاسو اې ظلم تم زګ چي تاسو ظلم کړې دې ان فی الاذای مشتارکون او تاسو په پنجاب کې سهي شریک یا ټول په پنجاب کې او شانې شریک د فادب در نه کې توته د تمناګانېستاسو ن رې تاسو ظالمان وایي که او انکم نه کوم ف لازاې مشت کو یا د دلین نه کوم د ف کوې د لفاکم دپاره ه چې فدهو نرسې توته ندي تاسو ظلم کړی دی سشیو فدهو نرسې دا چې تاسو پهزار کې شیکې سړیوي مړه ځمو سیبتې خو په ټولو دے زب پر ٹولو دے جو پر ٹولو دے کا نا دائیو سڑیتے دی سر او سہولت رسې او ما خونه دے پر ٹولو دے زب ایک دا زہین آرتاوی گی خود پھول نه گی اللہ وینا ندغ سہولتو نا بیانشتی ورے فا اما نظہبن نبکرم فا انا منہو منتقیمون نا افا انتا توسمیو سموہا اوتا دی رومیا استسریور کی فیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لران غور ته خپل کانه مکا دا خو خالص دا سیدی لکه کاناوڑا انده ایت او رول شه حق اغه کافر ته چې په شانته د خوندې ایتلار خدری شه اغه کافر ته چې په شانته دړوندې و من کان فی ظلال مبین وغشات چ غیر په ګمراه کید نن خارا فی ظلال مبین نو دا خدا ازا مستحق خلق دی دا خدا مادا پکڑ لاندی را غری دیوس نو فا اما نزحبا نبی یا ببوزو منگت تالران نو فا انا منهم منتقمون پس یقنا منگت دوینا آن بدل آخشتن کیو او نوری انکر لذی یا بو خیوتا تستا پجوان عذاب چې موږ دوی سره وعده دا نه فإِنَّ عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فإِنَّ عَلَيْهِم یَنقَلَعُ عذابهم پس یقدرنه موږ د دوی په عذاب باندې مُقْتَدِرُونَ طاقت لرونکي او قدرت لرونکي نفس تم سګب لږي لکه تسقوا عذاب اور کول زما کار دی دا وره زما ډیپټی دغه توخو سوکه مضبوطی اوهی ای لک چی و هی کی کتابه زک ان کالا صراط مستقیم تو خب صراط مستقیما او انه ل ذکر لک و لقوم خدا قران دا خستاوم ذکر دی او استاد قوم ذکر دی دا صفه دی استاد قوم و سوف تصلون زر دی ج تاسو نه به تفوش دا نوستا د بایان تپوس کېدي یا دوه به دغې د عمل کولو تپوس کې دی یا بعضې د ذکر په معه د شرافت سره کړی دا قرآ خو ستا شرافت دی اوستا د قوم شرافت دی او ستاسو په مک کې راغلی دی پهرب ژ راغلی دی د څومره د شرافت خبره د زت خبره ده د دپوس به در نه کې د رام یامت واصل منرسله من قبلې کایر رسرسلی نه ګوره د ځان نه چې د لی جوړ کړي دي چې دا الله ن دی دا الله بته او دید پارا گر دا دان زولې د افلان کې فللان کې د مجرول اله اللی چې ګزي او دی د پره دلیونه شوی چې ګور منی دینوو کې دا خبرې الله وصل من ارسلنا من قبلك دی پشر سکتا چانا چرا دی منگا من منگا دا رد به شرکی پای معنی تاسو څنګه دا که چېرادی کدی دي منګه مخیرتان رسولان او قبلنا اجعلنا من دون الرحمن الهتا يعبدن اي ګرزول دي منګه سیوا در الرحمن الهتا حاجت رواغان الها یو بدون چې دا غو عبادت کیږي تپوس ددی ام بی علی مسالم نور چې داس یو الله ناما سیوال ال هاشته الله پاک هغه اختیار ور ور کړی دی تصرف ور دی چې مجهول الہ مراد ده الله تعالی اختیار تصرف ور کړی دی نانه مخکنی دنیو کې دا نشته مخکنی کتابونو کې دا دی یو دین کې دا مجهول الٰه نشي دا نشي چې الله پاک چا له سره اختیار ور کړی بس الله ته چې سوي بس خبره الله پاک سوال سوالدار راغی چې من واسل من ارسلنا انبياله مسالم کوم دی چې پیغمبر تینا تفوس کړي ابن جرير وايي اصل کې دلته عبارت ده واسل من ارسلنا واسل كتبه من ارسلنا دغه انبياله مسالم ده کتابون نا تپوسو کا کتابونه نا موجود چتے گا ده گرنگی قفال وغیر وی وصل اومو من ارسلنا تپوسو کا د اومتیانو دا کسانو نا یعنی ده اومتیانو ده رسولان نا تپوسا کا چکو محق برس اومتیان علمانی شاپوری وی وصل من ارسلنا مانسا دا تپوس مانسا نظر و دا قوی پادیانو کې فکر او سوچو کئ مطالعه کوي دا ود ديانو اجعلنا من دون الرحمن الہاتن یعبدون ولقد ارسلنا موسی بیااتع الی فرعون وملئه اوس دلته عقبد تخظیم کوون کو ذکر کئ په واقعیا د فرعون یانو سره دلته خالصتا دا واقعیا ذکر کئ د پر نمونې د عذاب حمو حقيقتن لے ګل او موسی السلام په خپل معجزات او فرعون ته وردل زده نو هغه یې یقینن زه رسول در قبل عالمین دی مان واظهر کړ چراغه دوی تزمنګ په معجزات او نعا غمنها یضحکون اذاهم ناګه دوی سوکړه منها یضحکون پاګه پوری خندا شروع کړه په ور ویسکل قندابوي کوله مسخريبوي کولی دغه معجزاتونه انکاروي نو الله وي و ما نوري هي منا يتن الا هي اكبر من اختع وموسا عليه السلام منه خو معجزات نه معجزات راغلي نو الله وي هر معجزه بشرات لا ناغ اور ست نه بده ما خنه نه غټه لكن تو بیا انکار کو کنه ا ماکه صورت الا عارف کی تیری او نه خو دله منږه دوی ته مییتې حث موج د الله اکبره نختیا مگر دا روتن باغاټوا منخت د مګري د غې نه د خور دغې نه س نه دغې د می دغې د مګري ور ظاهری عبارت کې دا یو اشک را دي چې اختیا منه برابر اکبره منې غټ دا روتن بهغاټوه نختیا غاټ مو برابر موسمه اے برابر وا پسمنه په عذاب کې برابر و مکه نه به ما عذاب ورسته نه به عذاب لیکن هر ورسته نه په عذاب کې زیات اوخه واخذنا بالعذاب اونی ول موږ دوی دا په عذاب ده دي د وزنان چيرو ګرځي يا عذاب براغه دو موسی عليه السلام ته چې دعا وکړه بل براغه نو بل براغه وقالو یا ايها الساهر دولنا ربك دو اي ساحرا دو خپل مولا تصاهر یا بنا بر عادت د خلکو سده اواز ساتکو کنه نوغه ته به سوي ساحر به د خپل د عادت پر بنیاد یا د وجد خندانه سوالوک زمنګ د فارا د خپل رب نه به ما هدایت دکا واغه مواصری طریقي سره چې خوتره د الله تا, تا دغه طریقه الله تاسو ته خدای اننا لمحتدون هي کنا مغوا خامخ ان العربه اننا لمحتد تو کوی وزل زمنګ نداش عذاب لریکم د دعا وکم الله يفزر کله چیل لریکم دته ان عذاب رضاهم یانکسون نديبا و دماته ولا هغه و دبه ماته ما کی تفسیر د سوره کیا اورید وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ أَوَازُكَ فِرْعَوْنُ فَقْهَلْ قَوْمِ كِ او قَوْمُ زَمَا عَلَيْسَ لِيمُ الْكُومِصْرَا أَيْنَ دِ مَندَرَا بَادْشَاهِ دِ مِصْر وَهَذِهِ النَّهْرُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي وَتَوَلِي دِ گَنَ دَا نَهْرُ نِ دِ روان دِ لَندِ یا بَنگلِ زَمَا یَمِن تَحْتِي لَندِ دَ تَصَرُّفِ زَمَا تَحْتَ تَصَرُّفِي أَفَلَا څومره غړد بادشاه ما غره سلور غړ نهرو وو نهر الملك به ورته وي نهر دمیات به ورته وي نهر تیني سوی نهر خلجان به ورته وي دا غړ غړ نهرو نه وو بیا 360 واړه واړه لختي نهرو نه واړه واړه دا غنه پور په می سر کې فارش یو ښه نو غړ si دمل ترقي خو به دی کنه بنیاد بازرغونه ایدو د فصلونو د معیشت بنیاټ په څیر په بوم معنی نه نو څومره موډ ملک خو امن خیر من هاذا الذي هو مهين ام په معنا د بل کې بلکې زغور ما د دې سړینا و مهين چې هغه بیا ساتلې ولا يكاد يبين او نه دې نه چې خاره خبر او کړی زمام دانا چی لوکنا تو لوکنا تو خوالا ختم ہو. دا نه چې د جبه کې لوکنه او لوکنه خپل وخت ختم کړي وو یعنی دا د مو تکبرانه خبرو لکه سره گی چې اهل بدعوی چې دا پخې فریام دا, دا دو دوه من سره کې نو د یو خبره ومني کوله خانون سوه دا فیسبوک با توران هډيري دو یو دوکر خی عبارت وای نو یو کر خی عبارت دی نو فلولا القی علی اسره من ذهب دی ګره ما د پرستګی ولې شنو ملاوته د تا بنگړي د سترو درو اولې نشراتلې د ته ملایک مختارې نه پقثار څنګه چې منګیر چا پیر د ما فوج پقثار سره روان مخیرس درزغرب خېچ باد شان دي اګور مزم په لاسونه منسوب را قیمتي قیمتي فقير ملنګ سړی پدي خبر د څوکړو فاستخفق قومو جہاله پر خود خپل قوم فاعلو هو په زغوي د پسي روان شو ګور اميشا کار پوخان ملکانانو زمو په دي علاقه کې نور علاقه ټول دا به چې سکولونه و غیر واي نه پر خود تعلیم به په خلقونه پر خود د دې ورشي خلقو کې دا شعور تعلیم چې ارق قسم تعلیم دی انسان کې شعور پیدا کوي نو فرعون څوکړو خپل قوم په جہل کې دغه شنه پریښو نو روانو پسی الله وي یقینا د قوم نافرمان فلما اسفونا الله وي فلما اسفونا انتقمنا مينو کر چې منګي خفقړو منګي غوسه کړو نو بدلا وکه څنګه موږ د دوی نه نو کر کړو موږ دوی ټول نو فجعل له صلفا اغهما صلفو ګرځول د کفاروم صلفشتهګا فجعل الله صلفن فسقر ظلم دله 13 شي واقع ومثلا عبره د پره د رستانو خلق د فرعون واقع ذکر کین ولما نزله ابن مریم مثلا اذا قومك منه يسد غرا د عمر خدا صل وسلم با د عیسیب دی مریم تذکره کوله قران کریم کې خدای غو تذکري راضي کړه د دې آیات شاول الله رحمت الله له وی چې د دې تعلق د مخ آیات سره دی اجعلنا من دون الرحمن ialihatan یعبدون آیات د وینات په سوکای چې په مخ کې آیات دیانو کې سو الٰه الله ګرځولې دي چې دغه عبادت کېده نو دوی کله بچ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابن مریم تذکیرا شروع کړه نو دوی واش پیلو شروع کړه تار لیول به شروع کړه خوشاله وشه او هر کله چې ذکر کړي شي زیده مریم په مثال کې نو پد وقی قوم سعاده دهغه د وجنا یسدون خوشاله شي یسدون دون لی وی شور شغب شروع کړي او شور شغب ذدو ان د سي وقالو ويا الهتنا خير ام هو اي حاجت راواغان زمنګ غوردي ام هو ان يا عيسى نو چې غوردي اله دې کنه نو زمون الیهو په طریق اوله اله دې زمون الیهو هزه دغه غوردي ګن وقالو الهتنا خير ام زکه د عيسى عليه السلام په بارکه ادا کول چې ابن الله دې ابا مخنکی کتابونه کې ورته ابن الله ویلی شي نو چې عیسی علیه صلاتو سلام خبره ورالنه دوه بشور شوروک چې ګور ته زمون علیه هو پري خندا کوي د دو پندازو خندا و نو دوی وې زمون هغه جتر واگانو ور دي یادې ور زمون هغه جتر واگانو ور دي چې د تا دی اله کې دې شي زمون په طریقه ولا کېد دوی معنا دغه سرهولګه وې ترجمه دهغه ده لیکن دوی ال حچا توي ملائكه توي بنات الله وي زمونګه ال غ وردي کي يس عليه السلام خو ملائغ وردي كن شه دي الح کي دي شن زمونګه ال حب بطريقه ولا مجهول ال حوي درم دده فلم ما زري بم نو مريم ما سلد نذا قم كمن يسد کلب چي ذکر کړه شو زيده مريم په مثال کين دا وق قوم مینو دا غدوی نه یسیدونو شور وایغاو وای شوروکړه شپيله وای شوروکړه تاړ دی وای شور وای شور او شور یسو ما یرید محمد مننا الا نتخذه انها مثله عیسی محمد صلی الله علیه وسلم محمد نوवाडी د منګنا ما ګرداش 19 دی منګه دا دا دو دو و شانت د عیسی چې د تمنه الهو ووقال و الہ ات لا خیرنا او یبدو ای زمنګ اله هغه وردیو کدا محمد خو زمنګ اله هغه وردی د د مقصد څه دی چې د مغ د عیسی دو دوده پزین کې عیسا علیه الصلاۃ والسلام مجر الاله ک یا بعضو د آیات لا کولې د مخ کې اگر چی زیات مناسب دا غیر رد نه خارې د سوره الانبياء ته غره 98 یاد د سوره الانبياء 98 یاد د سوره الانبياء وګوره انكم ما تعبدون من الله حسب جنم انتم لهوارذ تاسو هغه چی تاسو له عبادت کی سوا د الله نه کله چې ذکر کړ کړي شی د مریم په مثال کې انده او که قومستا داغه د وjene اسیدون خوشاله شي یسیدون شور شروع او وی کنه وقالو الیاتون خیرن هو او وی دا زمون حاجت راغانه ور دی او کایسا ایسا اقراد دی چې هغه سوځلې کیږي زمون دی اوسه درې شي الله یما ذربو فلا ک الاجدالا دا چې تو دی دی دوم خبره پوي نبای نیدوی تا تا دا ما زربوه لکا نبای نیدوی دا تا تا الا جدلن مگر دا جگڑی دا پارا دا خبری صرف دا دوی جگڑ مقصد دی بل هم قومون خسیمون بلکی دا قوم دی جگڑ مار دویم پا دی خبر پو دی لیکن زد عناد دو دا خبری کئی جګړماړ سره خسن سره خبرزان جوړی کړ الله کوړه تاسو د عیسی علی السلام په اړه کې دا ګومان لرئ چې دا غنې ابن الله دی حاج تروا دی مجو الہ دی راشي حقیقت عیسی علی السلام در توخم نه دی دا عیسی علی السلام مگر ځما بند دی انا امنا علیه احسان کړو ما پد منې وجعلنا له مسلن لبنی اسرائیل اگر زول <سؤال> یو مونږه دے لوی نمونه لوی او برد د فار د بنی اسرائیل زکه جی بنی اسرائیل لیدل یو کنه زکه بنی نو معرض نو ګور ایسه علی صلوات و سلام الله عزما باند د الہ نو دی البتا دا چې به پلار الله یې ما پیدا کړو دا یو نه دا الله د قدرت دا دلیل په اولویت نشي کېد د د پاره ځکه ملائک او الرحمان بغيضه پلاره او د مور نه پیداید نو ارشوق چې اګه د ملائک او پشاني ملائک دی یا د ملائک او پشاني اګه ور اله نشي نه ملائک اله دي ن مَلائِکِ لَٰه د ن اغسوک چاګه د مَلائِکو پشانې دی زکه مَلائِک بې پلاره پیدا دي اب یمورا پیدا دی ودي بې پلاره پیدا دی نو اغسوک الٰه نشکري چاګه د پشان مَلائِکُم الٰه ندی د مَلائِکو پشانې چې څوک دی اغه مَلٰه ندی عیسی خو بنده دی اوګوره دغه مالیک لهشاله جا ناممن کوم میک تن په او که او غړو منګه خام مخبه ګځو منګه منکم کوم په ستاسو په بدل ستاسو کې ملیک پسمان کې یخلووفونه ستاسو جا شین وي کاوي دغه ملیک چې بي مه پلاه دیکن نه دا زما مخلو دی بروي په ډیپ لګول دي کهواړه تاسو به لرکم دا ځمکه به دویته واله کمم لیکن دغه ملائک شي کوم دي د الوه نشي ګرده دي دوور الوه ندي نه ملائک الوه دي او نه د ملائک پشاني سوق دي نو هغه الوه نشي ګرده دي ملائک زم ما بندگان عيسا زم ما بندا دا ملائک الله وي د زم ما پډي پټي کیږي کزاو غوړم نو دلته پتیز مکه بیا بات کم لیکن دا ور الوه ندي خا وانه لعلم للساعه او دا ايسا عليه الصلاه والسلام چه وانه لعلم للساعه دا نزول وصول د عيسى عليه السلام دا, دا خنه قد قیامت دا نفلا تم ترن بها وشك ما بارا دا قیامت کې او تعبير جز محذوف کوي او ايات خلقتا زما خبره منه دا زما اتبا باشي دا سراط مستقيم دي اوان نړی تاسو در شیطان د اتبانا انه لكم عدو مبين یقینا دا شیطان تاسو ته د پاره دښمن ښکارا ده ولما جاء عيسى بالبينات دا خو حقیقت د عيسى عليه السلام بیان کې چې الله باندې و اوس یو دلیل نقلی ذکر کړي د عيسى السلام نه رد مشرکین جو ګور عیسی علیہ السلام سرنګ دا الله توحید بیان کړی هر کله چراغ عیسی علیہ الصلات والسلام پدلایلو نو ویل قد جهتو کوم بالحکما یکنن ما راوڑ تا واستیو فق خبران د دې لپاره چې بیان کوم تاسته باز یاغ شي زنا چې تاسو پکې اختلاف کوی د دې لپاره غل او خبر دا دفتق لواط یونی پسره کوي دا الله نه دا الله توحید منو زمای د هر پیغمبر بیان دا دعوت و بیان دا توحید و دا سنت و خواهد یقین اللہ فاک رب زمان دے اور رب ستا سدے پس بندگی خواهد کئی اللہ دران حاضر سرات و مستقیم دا لار دا برابر نو طلب علی حضاب من بینیم سوال دارا گئی چی عیسیٰ علیہ السلام دا سی مسئلہ بین کرده دا بیا دی خلق و اختلاف علیہ و قرآن اللہ فق طلب علی حضاب امین پس اختلاف او جماعتونو په خپل ماينس کې پس تبايدا کا سازرا چې ظلم وکړي دې من عذاب يا من عليم دا عذاب د ورته درناکي هل ينظرون الا سان و ذخرق وتشداد عمره بیانونه کې هدا دو مقصد څه دی الله انتظار نه کوي مگر دا قیامت دا شراب و شیدو ته ناسافه او هم لا شروند به نه پوي الخ لو يومئذ بعضهم لبعض نادل احوال د قیامت ذکر کوي دوستان د شرک د کفار دوستان د پیرایا د موریدای پدغه را دي بعض یو دین د پره په دښمنان الا المتقین مگر اغا متقینان دوستان د توحید دوستان د سنت دوستان متقین دا اغه توویل شیای عبادی ای بندگانو زمان الله خوفن علیکم اليوم ورته دو جملو کی اجمالی بشاره ذکر کئ او بندگانو زمان نشی یر پتہ سمین اندرا دی ولا انتم تحزنون ما جتا جنشئ الذين منو بیااتنا وکونو مسلمین داغه خلق کونو زمانه او دوی منو کی حکم ده الله لران نو دوی تبویلیشی ادخل الجنہ یا عبادی دا جواب دنی دا ادخل الجنہ دن نشی جنہ تا تاسو تاسو بی بیانی توحبرون پو خوشالی سران توحبرون عزت با در کیدیشی تاسو تاسو عزت من با کڑیشی توحبرون او خوشالی بی تاسو اَيُوتَافَ لَهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ فَرَأَيْتَ لِكَيُّهُ پَتَي مَنِ كَاسِ مِّن ذَهَبٍ دُسْرُوزَارُ وَأَكْوَابٍ گِلَاشُنَا دِشَابُوري وي اَكْوَاب دَ خوب جَمَدا خوب سَتوي لا او رَ تعالی حَشداغي کړای ني وَأَكْوَاب وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ او په دی جنت کیا غ ش دی چې غواړي نفسونه د دوئ وط زول ونې او خوحاله وط ول ون خوشحاله کوي بهسترګي یا بهسترګې صحیح خوشحاله به وط ول آونې او خوشحالهږې بهسترګې چېورتهستهګوري که نه وان تن في خالد انتصو پدی کی هميشه علمن شه پوری لکې جمع به هاتین لفظتین مشتمع الخلق کل هملا تفسيده لم يخرجوا نو داسې جمله لفظونه راوړی چټول خلق د دې په تفصیل باندې شرو شینو وبنوز ما تشتهي الالف وتل الزل اعین سترګې په خوشا لیگی نفسو نے چه سغوار دی دی که سمرا جامعیت دیخوا اللہ بوئی و تلکل جنت اللہ تیداغ جنت تیوریشت موابی ما کنتم تاملون چه درکڑیشو تاسو تا و سو دا آملون چه تاسو کول په میراس کې در درکڑیشو حق دارانیو گر زوریشو تاسو او اس تاسو دا برپدی کی میوی دیری زنی دا غینا تاسو خوری او ذکر د مجرمانو کوي دا قومي او شپګ حالت بیانې ان المجرمین فی عذاب جهنم یقم مجرمان با په عذاب د جهنم کې همیشئ لا یفطروا عنهم او لا یفطروا نبشی کمه ده دوینا دا جهنم عذاب بطن نشکمه ده او هم فیه مبلسون دوپد جهنم کې نا امیدای و ما او زیات ی الله یمانه د کړه په لیکن دوی په خپل دان باندې زیاته کوونکی وانا دو یا مالکو دا سورۃ المؤمن کی تاسو اول عام خازن په صلاح شي او دربان شي په صلاح درخواست به منظور نشي ګنه نبي عباره شي لوی دارغه په سی چاغه مالک ته دا پورا د جہنم مالک آغتبو دو درخواس روڑی آواز بوکی دو ہے مالکا لیق زیان لین رب بوکا فیصلہ دیو کی پامنگ منتی د مرگ ربستا لیق زیان لین ستا رب دی پامنگ منتی دا مرگ فیصلہ راوڑی مرگ تا تیار دا حساب دیر سخت آغایو رگائی خوا نقال انکم ماکسون وفسرن لکی تریوزی کی دا محمد بن کاو قرزنا روایت ده چې بعد الف بعد الفثناء ذکر لرستو په جواب راشی ابو یورتا دا ملک انکم ماکسون یا کنن تاسو به امشئ لقد جئنا کو ملخ داوس خطاب دی مکیوالا سرا لقد جینا کو ملاقی خاما خیقن اندراغلی منگتاسو تپا حق حق را وڑی دے حق بیان کڑی دے لیکن اکثر دا تاسونا دا حق کاری ہون بد گنی اما برمو امرن فایننا مبریمون وردوی مکی والو دا پیغمبر پا خلاف بجرگی که ولی چیر ستر سره د دا دنزان خلاش دې وشرو د یو ژوند د تاو کو ننده او خداو کو دوو بدا کلکی کلکی کلک کلک یې جرګی کولې الله ای او ابو ربو امرن امرم کلک اجر غاې نو کلک فیصله ام امرمو امرن اېدوي امرن په خلاف د پیغمبر کې نو فیننم مبرمون پس یقینا منګ کلک وونکی او کار د پیغمبر لران منګم کلاکا ایرادا کړه لخه وانه مبرمون یحسبون اننا لا نسمع سر و نجوا و خدای جرګي کړي کړه الله دې دوي دا خیال لې چې موږ ناورو سر غوند د دې رازونو لران و نجوام د دې جرګو درا بلاول نه ورسلون لدیه یکتبون رسلان ز منګه د دې سره دې یکتبون لیکید دوي خبرو لرا گرامن کا تی وی در ور وخیدو سره دی کله ان کان للرحمان توحید بیانی قل ان کان للرحمان دو ہوئی بنات اللہ دی ملائک الله پاک لا اولاد ثابتئی تورت و وردا قضیہ شرطیہ دا جزائان ممتنعان دی ملازمای بالکل صادقہ دا تو او تا یک چر توی در رحمان د پاره ولد کچا تذر رحمان د پاره ولد وی کرن فانا اول العابین فزبو د اول د عبادت کوون کو د غد ولد لیکن ن طالبات الف مقدم مسلو ما دج د الله ناما سیوا د بل چ عبادت نه د کړي نو معلومه زاشو چې د الله پاک ولا دیش دی ګنن یا د ان فیک و ان نشته در رحمان د پاره ولد ف اول العابدین ز اول د عابدین نه يم د الله لرا نشته رحمان لرا ولد یا د عابدین تر شه د عابدین فمان د عنفین کای فمان د نفرت نشته د رحمان د پاره ولد او ف انا اول العابدین او ز اول د نفرت کونکو نه ما سبحان رب السموات و الارض پاکی دار رب د اسمان و نوران دسمه کې درا چې مالک د عرش دی او پاکه سنا ما هي سی فون دارانه چې دی الله درپیا نه وي زور نور کوي یخذ الله پرې کېد وې درا چې نوږي پدي باتیلو کې چې دوتګه کېدې پراتي و يلعب الوبدیکي تردی پوری چې مقام مخبشي د ورځې اغه سرا چې د دوی سرا وعده کیږي او هو الذی فی سماهل اهن دارنده د شرف الولوحیت د الله نماز یو واګدار نشي خاص الله غزادته فی سماهل اهن چې په اسمان کې واګدار ده اپزما کې علاوه واګدار ده وهو الحکیم علیهم د الله پاک حکمت ولا فوای او تبارک الذی رد شرف البرکات کوي خیرہ چونکی اللہ دے و تبارکا آغا زادتے چی داگر پو داگر بادشای دا د سمان و نو دزمکی لہو ملک سماوات خاص هغه درا بادشای دا سمان و نو دزمکی دا آغا چی پا میند دی کی دی وین دو علم سا خاص اللہ سر علم دا قیامت دے خاص دی اللہ تاسو گردول شیف والله یلوکو لځې دونه مندونې شفا دی دی. اللہ اللہ من دو دا دی د دوی پاغه شوي منې چې دا زمنږ سفارشیان دی الله و پاکله س ډیې ل برخې بس الله پاک ته چې سو که بس الله منې الله و واګداران نه د اکسان یا دوونه منهندونې چې رابللی دوی استوا د الله نه دشي واګدار را نهدي شفاته د سفارش کولو ه الا من شهد بالحق وهم يعلمون لكن اغه سو شهده چې اقرار یې کړی دی بالحق د توحید بیان یې کړی دی دنیا کې اوبیا قیامت پر دی وهم يعلمون او دوی پیجنې توحید د مشول له چا د پاره چې سفارښت کوي اغه پیجنې چې دا وره مح بند او اوس غنا کې لګړیې ساار دی را ده الله نه اجازت وواړیله دغ بنده ته اجازت کوي دغ ش ته د دغه موله او د پااره دا ممکنه د. یا الله من ش ده والله یم لوکله دوونه مندونې شفاتهلی أحد. واکان نه کسان چې د یو ته مد شوی چېوادل دا نه د سپرش کوو د هک چا دپاره. إلا من يعني إلا لے من مگر دا هغه چا د فاران سفارښت کول شي شهيد بالحق چې دې مشغوله هو چې دی د اقرار کړي د توحيد په دنیا کې وهم يعلمون ا دوی پوئږي وهم يعلمون اودام شه دا شفیعان دا څو چې سفارښت کوي پوئږي په دې باندې چې دې وره موحد دې وَهُمْ يَعْلَمُونَ لمون یا ده وَهُمْ يَعْلَمُونَ یا لمونونه اودوی یقین لري په توحید تله منې د زونهې دا, دا خبره مندي اخرار یوم کړی زړ سریم د خبره منې مواه دی غناانکارار خو کېې شي نو د د صفات صففات کېې آغا چې الله اجازت کې ولا سالال ته هممن خلق لا یقولو نه دا اخر کی ګور بیا د دلیل اعترافې راوړو اول کی راوړو اخر کی را کته تپوسو کی د دوی نه من هم چا دا کړل دوی نو دوی بو یو الله نو وان نه یو فكون پس پس دلیل وې دال له توحید نه ټیل وله شوي وقیده یا ربي انها اولی قوم لا یمنون وقیله دوس اومیو قسم زورنا ده مشرکین لرا وقيله يا رب بي قيل په مان د قول لے. دا مجرور ولی ده مشرور ولید نه باز وی د اصل کې برد اسعام منتي اتف دی ويند علم سا عنده قيله او د قيل د ماقوله يا رب ده نو الله سر علم د قیامت هم دین الله سر علم د وینات خپل د پیغمبرون دان هغه وینای صدا اے رب زمان یقینا د خلق ان ها اول اقام لا یومنون یقینا د داس قوم نشي ایمان نرا وړي یا وکیل هی یا ربی داوا او قسمیه کويغن وکیل یا ربی قسم دے یا دلت قسم فمانا دا شاہد وقیلی او شاہد دا وینا دا پیغمبر شاہد دا گواد دا وینا دا پیغمبر اگوینا دا پیغمبر سدا یا ربی انہا علیکم اللہ ای رب زمان یقنند قوم دو ایمان در آوری نمشود جواب د مشود در آلیسا دے لا لن سررن نه خاام مخله من ب مدد کوو شاهد دا نه د د پغمبر چاغ د پیغمبر دادا ده سررن نه خاام مخمن ب د څ کوو عمبد به کوو پهپ پهمخ واړه او د وقل سلاما و يتسلم دو جدای سلام دا متارکی پس او فی علمون فزر دا جدوی او پوشی بسم الله الرحمن الرحیم حم م و الکتاب المبین ان انزلنا فی لیلة المبارکة اناکم منذرین غردہ سورت به دی ترتیب ترې به نوزول کېرو سره سرې زهو خف نه دی مې ته شو لاړ نو دل ته اوس نه همه شو بهزیکر کې دییم د مخیره په دلنو د مشرقی نهانې دلته سخيفي دنياي وركاي یا مخه ذکر د قباحت د مورينو د قران دلته عظمت د قرانه كريم مقصد د قرانه كريم ذکر كاي مخه تکبر د فرعون په موسا باندې ذکرو دلته کرامت د موسا عليه السلام د بن اسرائيل ذکر كاي مقی اضباط ده توحید و پا اقلی دلیلون سران دل تا اضباط ده توحید ده پذکر د اسمان ده سفاده ده باری تالا سران چی اگر نه ها دی خواد شبه ده دوی مقصد د صورت دغه رد ده دغا شبی شبه ده دا دوی دادا. چګورا دا من چې چاته را مدد شداوي کړ الله پاک دوی لدا اختیار ور کړی الله پاک ولدا تصرف ور کړی چې هغه زمنګ په احوال منته زمنګ په حالات منتي پوری من چې فلان کیا پلان کیار امداد زمانګ دا خبره اوري مونږ چې ورته خپل یو حاجه پیش کړو زماږه حاجه تر سر کېده الله پاک ولدا اختیار د او اوري دوه ور کړلې الله پاک د دې جواب کوي فانه هو السميع العليم سره چې دا خد الله پاک یو خاصفت دا خدای لادا سي صفات دي شد الله سر خاصنا الله خپل خاصه خپل مخلوق له ورکی شيته د دوی فریاد اورېده شد دوی ا فریادونه تر سر کولې شي نو په صورت کې یو خدای د غ شوبیت دویم په صورت کې دونه مونې د توخيفي دونیوي ذکر کې یاو دغه ذکر د دخان بیا تا اوخراوی تخویفات ورکولې کی او دغه رنگی ذکر د عظمت د قران دی په دې صورت کې او ذکر د عظمت د الله د فاسما او صفات د بار تعالی سره ها م م والکتاب المبين غور دل تابع هم کتاب په شهادت سر ذکر کړه ول کتاب المبين شاهد کتاب المبين شوازح كون کړي واضح د بخل مدعا اوازه كون کړي د حق او باطل لرا او شاهد پسمنه نا انصل نا هو چې دا ممګ را لېګلې ګور شهادت د کتاب بایانې پشاهادت او صداقت د کتاب الله باندې شهادت د کتاب الله دا پسمنې په صداقت د کتاب باندې او صداقت د کتاب ولې پیښ کېده پر تمهید جواب د مسلې غره ابانت د دې کتاب چې کوم دا غوا د پسمنې په صداقت د دې کتاب باندې دا تومره مبین کتاب ولې ده دته د عبادت گواہی په دې منتی دا چې دا بلچا کتاب نه دا الله وي کتاب ده ان انزل الله فی ليله المبارکۃ دلتا الایکم محذوف منای مستقلا مدعا ده درې مدعا غنی ذکر کیه یا کنا را لګلیدې منګا دا کتاب الایک تا تا فی پښپد خیر کې لیلت مبارکتن نسشه مراد ده لیلت القدر مراد ده ذکر رسو الله وای کنا ان انزلنا فی لیلۃ القدر بعضی د دې نه لیلہ مبارکنه غا شعبان غا سیده چې لیل برات ورتوي شب قدر چې ورتوي لیکي لیکن د دې په بارہ کې جوګه یو حدیث مرفوع حدیث نشتی صحیح حدیث نشتی ټول احادیث ضعیفه ديخه ابن الجزری رحمت الله علیه ټول احادیث ضعیف فل فزوف کې خو بس نو چا شک نشتی البته نا ابن الجزری ورتا موضوعی وی لمانګړت وی ها موضوعی کې نشي نو ضعیف خو ديخه ليله مبارکانه مراد او شبد القدر ده قران کریم فخپل این انزلنا او فی لیلۃ القدر دا شپه د قدر کې الله او یماده قران کریم را لې غللې نسد ټول کتاب په دغش شپه کې راغلې نه دلتا و ان انزلنا او یقنا بد انا انزالو شوروکړه دې منګار علی غل دې قران تا ته فی لیلۃ یا هغه خبرو کوي کنه چې په یو شپه کې راغله ده لوی محفوظنا آسماني دنیا ان کو نام انذرین الله وي ان انزلنا من كتاب را لګل ده ور را لګل ده زکا ان كن نام انذرین یقینا مغير ور كون کی حکمت حكمت ده قران میں ذکر حوالےګه چې موږ یې را ورکوونکيو او په دې ليله تن مبارکاتن کې ليله القدر کې الله تعالی را لګلره ذکر فیھا یفرق کل امرن حکیمن فضی شپکی فیصله کیږي یفرقو به معنا دا یو فسلو یا یو کتابو لیکل کیږي فیصله کیږي دا هر کار حکیمن چې د حکمت نه ډکی دا قران هو حکیم کتاب دیګه دغه ټول د حکمت ندک کتاب ده امرن مې نه اندينا وی دا عام امر نه ده امرن مې نه اندينا د حکم ده د امر اندینا مې نه اندينا زمنګ د طرف نه ان کنامرسلين منګره لګلې ده قران الایکا تا تا پیغمبر تا تولی را لگلی دے زکا چیو منگا لیگون کی تالی را انا کننا مرسلین یقیدن منگا لیگون کی تالی را ندل تدریم و داگانشوی یو دا وداشوی چی اللہ و ایمان قرآن را لگلی دے ولی میرا لگلی انا کننا منظرین پشپد قدر کی میرا لگلده ولی فیان یفرقو کلو عمرن حکیم تا تا میرا لگلده ولی انہ کن نامرسین رحمتن من ربک یقنن لیگون کی امانگا انہ کن نامرسین یقن منخو کې کی اتادرا دا صدی رحمتن من ربکا دا وجی دا رحمت دا رحمت دا رحمت دا رحمت دے خوا خدا انزال قرانه كريم چې کی دا ارسال چکی کی د صده پاره کی د انزار د پاره کی نو دا انزار او ارسال صده پاره ده د 10 سم سره ده پاره ده انزال انزار ده او ارسال الله انه هو سم عليم دې مسلې لپاره ده چې خلقو يري پیغمبر ورطا بیانو کی قرآن ورطا بیانو کی دا دی مسئلی بیانو کی د انظار او ارسال دا دی مسئلی دا پارچی دا اللہ یقنند الله هو سب نخواست دے سمیر العلیم بل سکر دے خواست اور رب سمواتی والرد دے السمیر علیم والے دے زکر چی دے رب دا سمان دا زمکی دے وما بین ان کنتم موقنين قطاص اراده لرى د يقين نبي ايمان راوله په دي مساله کو مساله ان هو السميع العليم ان كنتم موقنين يعني تريدون اليقين قطاص نو فامنوا بهذ ذهل مساله ايمان راوله په دغه مساله ماني غسم مساله ان هو السميع العليم لا اله الا هو يحيي ويميت يا تاسو اراده لري دی یقین نو و رایدا مساله يا ایمان راوړې پدغه مساله ان هو سمع العليم دا و دراوړې ز کلا اله الا هو دا الله سميع العليم دې نشته دې حاجت در سره کوم کې سیوا دا غناي ژوندې کول مړه کول کوي روسته سو دې عرب د مشران استاد سو دم بنو دې بل هم في شك يلعبون برين كنتم مكني لكن ليس على اليقين ددي خلقو يقين ماقينشتي بلکې سدي بل هم في شك بلکې دوی په شک کې ددي مسلې نه په شک کې نو نشک سره ایزال کیږي نه نه دوی په لوبو کې مشغول لي او تاسو کې مشغول لي فرتق بیا او ماتات بس انتظار کوي خا اوس تخويف ور کوي دلته خويا اغه دوخان مراد ده کوم چې پیغمبر خدا صلی الله سلام خیره کړو شي الله پدې مکه والو منې داسې قحطر ولې لکه د یوسف علی السلام په زمانہ کې شپه وغیره غلو بس الله پاک په قحطرایسته قاصو شپه د لوګي نه هر څو لوګي لوګي ټول دنیا ورته اسمانونو خلاټو له لږې لږې وکړه اده یو بل او د اسمت یو بمبت یو دا به سټلې خورل د حل فراغ له پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سراغ لې چې ګورسته نه سفین د دعا وکړه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دعا کړې دا الله وی ګورې یو غټ خبر د دوی د یو غټ انقد الله د قدرت او د دلیل سو نبوت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې دوی د پیغمبر رسالت او نه معنا کنه او پیغمبر تیمان روانو او پتی خبر منتی دوی تس نہ مسکی گنه او نو فرت که وا پس انتظار کا یو متا ته سماو به ذخان موبین داغر ازی چخاره بکړي اسمان لګي خار راوړي اسمان یعنی خارو کیلوګي خار یا شنعصا دالو کې ووسو کې پټبګي خلک ولرا او به نشي ورته دا عذاب دې درناک ندوب وسالو نه شروع کې را وزم غلري کې زمنګنا د عذاب ان مومنن یقینا منګه ایمان را وڑون کیو مور پیغمبر پر سراغ لیکل الله وی ګور ان له وم ذکرا سرنګ کې دېشي د دې پاران نسيات حال ده دے چراغ لیدو ترسل سرغن اسوم مت ولوانو بیا دو مخړو لید دي پیغمبرنا او وی وی معلم و مجنون دی خو خدله شوی دی د تشاخونه کړی دا الی ونه نو دومره عظیم پیغمبر ندوی انکار کئ نو په دې عذاب بر اتلو الله رکی دوه منو بده ایمان راوړی هو الله يزا ين نا كاشف العذاب قليلا ان كاشف العذاب يقينن منغا لری کون کی او دا عذاب سرهګه مودا لیکن انکومایدن یقینن تنتصو راگز دن کی شرک تبع لیکن یوم انفسل بچتہ کبرا یوم پاگز چنیول بو کو مننے ولوی ان منتقمون یقینن منغ بدلا غیسن کیو بدر ته اشارہ سی بیا رست بدر من یو کا تا بدر کې الله پاک څومره زري لکړی دی یا نه دین دخان هغه دخان مراد دی چې د قرب قیامت سه علامات دي کنه چې سه علامه ته نو په کې او دخان دی الله کړه اوس کورونده پټول علم منته قرشوي دا دا یو لوګي وي کافرونه نه وا نهه ته کافر ته پرابازا وي مؤمنان به ته دره متاثر شيخ په وي زخان بي وي دا دا زکام ولې کې ګور غریب خلک مومنان یو بل سره پراتنه جمعاتونه کورونه کې جمعات نه نو کور کې چې په یو کمره کې شلشل ناشتي والله بچی غریب سړي سې یو کمره دو کمره کور بچی راوړي شپاړه سو شل نو بس سګه کې بیا لاندې باندې پراتی الله کورونا التبون تلخ نو دغه ځخان با الله پاک راوړي کړه بیا با سواقی اللہ پاک لیری کی دا. نو بیا به یومن اب تشول بچہ تلکوبرانا بیا قیامت مراد و لقد فتننا قبل هم قوم و دوس جو دو تخویفی دنیای ومیسال لے پا واقع دا احلق دا فیرون خاما غیقینا امتحان کڑیو منگا مخی دا دوینا پا قوم دا فیرون پس اصرا پا ارسال د رسول سره ما نبی لے گلے و رسول میں لے گلے را گلے و دویتا رسول کریم اے عزت مند رسول ہر رسول کریم دیخہ ادور تسیویلا ندو الی عباد اللہ انا دمن اورسل اب ان اد الی الی گلیش پدی مسلہ انا دو الی عباد اللہ راک ماطا بندگان د بنی اسرائیل دوی پر گئے ده دو من زیات مکہ و انی لکم رسول امین یا انا دمن اذو من توجہ توجہ غیمات اېدا الله بندگان یې عبادت ما ته توجہ کوي زه چې دا مسله بیانوم یکه نه ساسو ته پر رسول امانت دارم او دا مسله تاسو به بیانوم ان لا تعالوا عل الله لوی مکه وی فال الله دا الله پیغام ورایو منا یې انی آتیکوم می سلطان مبین یکه ما را وړې تا او ست دلیل خار زه فورې په معجزي دلیل سره راغلم انا هو ورته دوابونه شوړک پری دامت چې دی وزن او دا چل بو کو نو هغه چل بو کو نو موسی علی السلام یقینا زه پنای غړم په خپدرا او پر استادو ال ترجمونی د دین چې تاسو ما سار کړای ما پکړنو منی ولای او ګور ویل لم تؤمنو دلته عبارت کې دی فین امنتم لی ما فلحتم ایمان په مار وړې نو کامیاب شي او کې ایمان نه وړې کنه زما خبره نه نو فاعت زلونی نو پڑڑا شای زمانا منگ نلری شي یا منگ پریده ما ته زمان دا قوم را کئی نو فدعا رب بہو هر کله چې دوی دا خبره منن آگا چرا کڑا خبر رب تا انہا هلائی قوم مجرمون یقنان دا قوم دی مجرمان نو فاسری بیبادی لیلن اللہ مای دعا قبول <سؤال> کرن لگنا مخکې صورتې هوود کې تقریبا تاسووي په ثرې بعد لالم الله منګوي پس به بند د ګاندز ما د شپې ش ب ان نه کوم مبون یریګ ما ان نه کوم مون تاسو ب در پسې کړړی ش دافون له در پس کې بچ چې مخې لاړه دریاوي او دله په حکوم لاې جوړ شوي نو بیا مساالله سات سلام تله یوت رویل بهره ور مننس طرریقه یاسه یا, یا منسا ک نه پرږې د در یاب ولاړ په ځې ولا پرږې د دراب چې لاې د قشانې پرږې د ان نه هم جون مقرهغون یقی دو لهکر دی غر شوي جوله په غ کړه چې نوتله جو غږ شو نه الله کم ته رکوجناتواون سومره پری خو دی دوی باغونه او چرین فسونه بنګلې عزتمندي لوی لوی بنګلې تنا پاتش و او د خوشالۍ سامان نعمه غمالداری کانو فیها فاکین شو دی باغې کې عزت ارتستون کې نو شوه هلاک شو فسونه دار ستنا پاتش <سؤال> <حبرام> دا دا کڑشو کڑشو. نا اوهلی کو عزیبو خا کسا لکا خبرم دا غرانگی دا دا شانی شو یا د تقدیر دل تکی دا کسا لکا اوهلی کو عزیبو دا شانی دا حلاک کڑی شو فعذاب کڑی شو و او رسنا ها قوم ان آخرین اللہ چه گره و خبر ختمی بیا کسا لکا ذکر کئی و او رسنا ها ورکه منګا دغه زینا قوم بلتا رسول الله پاک داغه اسرائیل ته ور کړی دی بدو بډې ځڑاګا نه شي کنه الله یې فما بک تعالی مستما وذر په ځڑاو نه کړو بدو یمنه اسمان आवाज او نو دوی مونذری نل مهلت ور کړی شي زکه چې کړي مؤمن بنده مریګا او اسمان په سجرا کوي نو اسماکو په سجرا کوي د سې دې ډيري کړې الله دې لريات کړې دی نو کو وير کړ ډیر وی روکی لیکن چې په اسمانونه جاړي اوس مکهونه جاړي د غیس نیخه ولقد ما جنابنی اسرایل من الاذاب المهم خامخق النجات ورکمغا بني اسرایل تدا صبر لنا اغس شومن فرعون اند فرعون ان کان عالي من المسرفين يقنن دی و عالي نديرو چتو او د مشرکین نو لوی ظالم علی وخ علم على العالمین خامخ یقین غرهکریو منګه دغه بنی اسرائیل دغه زمانه پسې شي ملک او نبوہ بادشاہی وی ولا ورکریو او نبوتونه مي ولا ورکریو لیکن غرهکریو الله منګه اعلی علم علم نه زمانه پدې ونی او غرهکریو پسمنه علی العالمین وآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ وَوَركډيو موږ د نړۍ ماتونو هغه نه چې باغې کې امتحان وو به انخارا وآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ لوی نعمتونو هغه نعمتونو چې باغې کې لوی ازمایښو موبین خارا إن هؤلاء يقولون دا مطلق دې دا نه هم یاد سره مخ بلخم فی شکن دا مکی والا خوب از دی پا شکی پراته دا خوش شکیان دی دا اوس مطالق دی مکی والا و سر این نها اولا یا یخولونا یقین دا مکی والا وی کنا این هیا ایلا موتتونال اولا. دا مشرکان سوی نده دا مرز منگا مگر مرد دی زمنگرون بانے انیو منگا دوبارا پور تکڑی شوی اولا سمانا این هیا اللہ موتتون الاولا ندی دا مر زمنگ مگر مر زمنگ دے الاولا اولا سمن اللہ زی اللہ حیاتا بادہو ندی دا مر زمنگ مگر مر دے زمنگ داڑوں بنے آغا مر چه داغین رستو بیا جوان نشتی اصل مقصد خبر خدا رستا نے دو ما نحنو بیمون شرین نگا نیو منگا دوبارہ اور دا کڑیشی بس د خمارک دے زمنگ چرا بیا بیا جو نه عمرونه نشتی فاتو بیا باینا ان کو تم صادقین وګورک تاسو دوباره جو نشته راول اول زم مشران کا تاثیرش تی نی الله وسوقی په دنیاوی ورکی آی دوی غردی یا قوم د توبه آ کا سان چې د دوی نه مخیو دو قوم د توبه نه چې مخکوم تری دی اهلاک نه هم دا ټول بنه حالا کړیو ان هم کانو مجرمین یا کنه نو نو تاسو بیا د کوم ځای نه بد الله د اعظم نبی شیخ چې دا الله په هلا کړی دي توبع با... توبای حميري د بيمن کې و سړیو د تسلم اصحابو ابو کربه الحميري ابو کربه کونیاتو تو قبيله سره تعلقو توبعد د لقبو د هغه سړیو چھے دا اول غلا پا کعبت اللہ چولے دے آغا وقت نہ ہوگو سا بوری شروع دے خوا چھے غلاف پا چولے کی ادیم مندینی ترہ غلاف پاک لے ونو اوز حضر جوالو پیغمبر برازی دقل تاسو دا بہجرت کی زما ور تسلام ویا او اگوی تس خبری شعار ویل شہید تو علا احمد انہو شہید تو علا احمد انہو رسول من اللہ عباد نصم ولو مد الدهري الى دهري لكنت وزير الله وابن <عبناء> عم ورزغويكم ده محمد صلى الله عليه وسلم پري صلات مني چيده د الله رسوله د اغه الله رسوله چيده انسانانه پيدا کړي ولو مد الدهري الى دهري لكنت وزير الله وابن <عبناء> عم کسمه زمانہ شرطه د اغه زمانہ ته ور سيدا نوځو پدغه معاونین ما زو د اترځو او زموږه ورته سلام وای او ما خلقنا سماواتی ولر نه یې پیدا کړی منګه اسمانو نظمه کا وردام د مخسر تعلق ساتي الله وینې نه پیدا کړی منګه اسمانو نظمه کا وا ما بینه ما شپمبین د ذکید لاوین لوبي کوي دا سيزه محض داس یو گیم د پاره مان د پیدا کړی ما خلقناهم الا بالحق ندی پیدا کړی ما د اسمانو نو از مقام مگر چې حق سرګان شي لکه اکثر د دنیا نه پوي دا, دا خو یو میتانه عمل له دا دلیل له جازا د عمل معنی ان يوم الفصل ميقاته اجمعين یقینا روز د فصل چې دا روز د بیلتون وخ مقرر دوی غوندو سره دا ټول برازي یو ملان یو نه مولانا مولانا شیا دنیا کې قوتاس لوی مولا ګان دیګن لیکن پتاغرز فیتبو نکيو توس بل دوستا د هېڅ مصیبت ولا هم ينصرون نه بده امداد کېږي الا من رحم الله مگر هغه څیر هم کړي الله پاک پاغه مانی نو هغه ته فایده رسیدا هغه مدد کی دا الله دا طرف نه انه هو الانزیز الرحیم دا الله پاک ضرورت دے درا هم کوون کړي تن شجرت زقوم طعام الاسیم کو صلی الله پاک توخیفی اخری ورکی یقین ونه د زقوم چې کوم دا ونه د زقوم چې کوم دا طعام الاسیم دا خوراک د لوی ګن انګار دے ادا ونسنګ دا کل محلی پشانت د وینوزو یاد اگر تام به ولي کړې شي يغلي في البطوني چې خړټکي جواب په خېټو د جهنمیانو کې كقل يل حميم پشان ته د خړټکي دلو د وي شو دلو بو او ويلو او ويل شي خذوه ديوني وې اورا کا را کش کې دې دل را ایلا سوال جهیم مهند جهنامتہ ثم صبو فوق راسي باب واشرشي لپاسه د سر د د منازاب الحميم عذاب د ګرمو بو زق اللہ وی زق و سکا اینکا انتا لازیزو تخلوی عزتدار روی و سپیندرو بے کریم تخلوی عزیزوی قا اینکا انتا لازیزو یقنن تخلوی عزیزوی لوی دا عزت والا وی الکریم و دیر سپیندرو بے زان نمده گوتی سرا تکو الکول کن زان دیر عزت عزت منگن ان هذا معاک تونبی تم ترون یکنن دا سظ د غ دا چې تاسو پ شک تاسو دا د اذااب نهګهکنه دا ر تاسو یقی نه نهګړهله بشارت ورکې ان د متقه في مقامین امین ی د متان و په ځې د عامن کېي في مقامین آمین په داسې کې ي چې هغه به د عمل ځ جنت وي فی جنات نعیم پوجل تن د کی وای چینو کی وای یل بسونا مین سند سند سین اغه دی بده انر مهخم و استبرق او غد رخم او تقابلن یبل تو مخامخناسی کذالک انعمو کذالک نعمتونه بل ورکړې شی دغه شاله وزوجناهم بحورین او یوزي بکومګ د دوی سران جوړی بکومګ د دوی سره خوري د خیسته او سرغو یدعونا فی اہم بکل فاہ کی حتن آمینین ہر جنتی دا بد دو حرم الہی کم از کم یدعونا فی اہم بکل فاہ کی حتن آمینین غاربتوی پدی جنت کی بکل فاہ کی حتن حرق سمیوی آمینین پد آسیال کی چپ آمن بویدہ ہر مصیبتنا لا یزوقونا فی حل موت نبسکیدوی پدی جنت کی مرگ لرا إلا الموتى تلولا مگر مرګلوم باندې او خو دوی سکل لګا إلا الموتى تلولا لكن الموتى الأولى قد ذاقوها مگر مرګلوم باندې کوم چې دوی سکل لګې بس هغه مرده یا إلا فماند بعده کوي بدل موتاتل الأولى و وقاهم عذاب او بچوکی الله دوی درا د ازاب د جهنم نام فضل من ربك دا فضل له ترابه درا واستانه دي مقام ترات دل چی دي ذالک والفوز العظیم دا کامیابی دل وی او انما یسرناه باللسانک الله په سیه کینن آسان کړي دې منګدی قران ورار باللسان کړه لسان یوم ان به لوغه تکه استه پدی جبا عربی معنی دې د دی د چې د خلق نسیت واخلي یا فا انما یسرناو بلسانک پس یقنن چلول دی منگا بلسانک لسانتا جب مراد چلول دی د دا قرآن ستاپ دی جب بس طیوی خلقو لیخوانور که الى علم یا تذکرون فرتقبن هم مرتقبون پس انتظار کوا دوی دازاب دو دو انہم مرتقبون یقنن دوی دو انتظار کوا انکو ندی بسم اللہ الرحمن الرحیم حم ام تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم سوره الجاسيه دا په نزول کې مكي سورته په نزول کې او ترتیب کې هر سورته سورته دخان نه ده ګوره مخه نه شو ذکر شو دل توس لسمه شو بحث ذکر کې دا له سورته مناسبه یا مخ کی صورت کی تخویف وو نو پدی صورت کی ذکر در تاریخي د نجات بیانې یا مخ کی ذکر د نیامتونو د بنی اسرائیل نو دلته دې صورت کی ذکر دی د نا شکرای دا غوي یا مخ کی ذکر د عظمت د قران نو نو دلته څه دې زجر دی د پر د مخالفت کوونکو د قران صورتت کې مقصد د سرت چې د امر د په اعتبا شریعت شریت چې د شریت تا پیدا او نه د پیدادارې د هوه او ور سره ور سره ابات د تهید د په آیاو آيات عقليبهم یعنی يايات وهي وهم يعني بيزا اسماء الحسنى دبر تعالی بدل ته ذکر کی او اغه مشور شبا د مشرکین ترف ناب وکنا اغه داوا چې مشرکین تدا شبر غلوا چې موږ دی غیر الله ته چره مدد شوي ا م موږ چې ورته وی رمضان شهوازه منګر دا کار درته تاسو موږ د پلانیکو بس موږ ته یو دین پاتې دا بس اكو موږ ته دا سی وی دا شانی دا خبر راغله نو موږ بس په دغه د پلانیکو دا زمنګ ته یو زوړ دین پاتې رخه ا تاسو سنې نه دینونو را وست دا موږ ته زوړ دین پاتې دي د مشرانو طرف نو په صورت کې ورتا دا د دې جواب کی چې ګره اتباع د اباونه د بقاره اتباع د شریعت بقار اتباع خوښاتوب نه کوي اتباع د شریعت کوي او شریعت سي شه آیات الله دي آیات نقلیه دي آیات عقليه دي د الله فقایا ته پس روان شه تاسو ته کوم نقلی دلایل بیانېږي کوم عقلی دي پس روان شه خوشحال پرېداي حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم هراله ګل د دې کتاب د الله د طرف نه دی العزيز چې ضرورت دی او د حکمت والي دی دا سم کتاب نه دی دا د الله کتاب دی او الله کو عزیز د پاغت سو غالب نشتی دا حکمت والا دے نگرہ گل کی ترغیبی قرآن کریم تا ورکو او دا آیات وحیہ دے گنا قرآن کریم دا آیات وحیہ دا د الله کتاب تا وکی دے دا د الله کتاب تاو سو دا بیانی آنکہ چرطہ پا آیات وحیہ و منتنف ہوئی گئے کہ نراش آیاتی در تا بیان کم ان فی السماوات پا و الارض لآیات للمؤمنین یقینا پپیدایستا اسماندزما کی خام مقدلایل د مؤمنانو د پاره د مننونکو د پاره چې هغه منید الله وحدانیت منی و خلق خلقکم و ما یبصو من دابه تن او پپیدایستا سو کی او هغه چې خواړه کړی دی الله زنده سر آیات للقوم یقنون لوی دلائل د هغه قوم د پاره چې یقین لري وقت الله في الليل والنهار وفي بدل دو دو شبه دو وما انظر الله من السما آغا شرا ورئي الله پاک دا پرنام مر رزقين سبب دا خراق فأحيابي فا لرزا پستازا كريبا غسر از مكار وصد وشوار دا غنا وتصريف الرعاية پاڑا ولو راڑا ولو دا بعدنو آيات اللي قومي ياقلون دي كيب لوي دا لائل بي دا قوم د پاران چي آغو اقل ناکار اخلي دا غور مکه مؤمنین یوقنون عسلص کثاثو مؤمنان یای ان کنتم مؤمنو ففهمو هذه الدلائل مؤمنان په دې دلایل ځان فوکه اقه په دې دلایل نو پوی نو فكنتم طلاب الحق واليقين ده حق او ده یقین طالبان خو ګرځای کړه نو کچرت دا, دا, دا, دا, دا حقو تا لبانو گرد دای نو بیا بتا دی دلائلو منی پوئر شایخا او کچرت دا تلالاو دا حقو منی نو دا عقل نو کار لائی تلکا آیات اللہ تلکا آیات اللہ دا استرغیب دی آیاتو عقل یو آیاتو وحیو تا تلکا آیات اللہ دا یتنان دا اللہ دی بیانو منگا دل رب تا بل حق حق سرګنش نه په بایي حديثن بعد بعد الله پس پکوم خبر هم ته رسد کتاب الله نه رسد الله بعد کلام الله رسد کتاب الله او آیاته او د آیاتو د الله نه آیات وهیا یو منون دوی به ایمان راوی د آیات وهیا او د آیات نقلی او د آیات عقل او نه رسد دا ځشتې چې دوی په ایمان راوی وائل لكل يفاق نسيم حركات ده پارا ده هر ډیر غد دروژن ګناګار ده پارا وز الله پاک قباحتونه بیانیدا هغه چا شپق اباحتونه بیانې سوق چې د دې آیات الله نه انکار کوي دې آیاتی وحیونه کوي د آیاتی عقلونه کوي زرنا الله ور کوي وَيُلِكُلِّ أَفَاقٍ نَسِيمٌ تَبَايُدَ حَلَaqَتِ هَر أَفَاق لَرَا هَر قَد دَرَوجَن گُنَانګا الله ا آیات الله نه چی انکار کیدا افاق دے داسې د وقعه ته دا یسم آیات الله اوری آیاتن د الله تطلی علي چلوست کېږي په دمنې ثم يسر مستكبرن ياخد مستكبرن سره ولاګوي بیاګر زی ارا اسکو کې لیکن ثم يسر کوي ثم يسر بیا کلک وي په دې کا کعلم ویا آیتون دا یبل قبحت مستكبرن اعراض کاونکې کلم یسمع گویا کې ددا آیتونه ندی اوري قران یې ندی اوري ذری قبحتونه داله نو فبشرو بیاذاب علیم پس زیر ورکه دپا عذاب درناک و اذا علم من آیاتنا شان اتخذوا حزوا دایش پغم قواد شو او قال چی پوشی منایات نه دایاتونو زمنګ ناشیر پس مثلا منی پوشی نو اتخذاه هو زواني عقل را پټوکا خپو شي په یو مسله بیا په عمل نکي بیا تنه انکار کوي ډیر دا سیدي پدې مسلمانانو کیم دی کنه چې د قران آیات ورته وای خو ته پدې چې دا حق دغه طرف ته دی لیکي عقل سره حیثیت نه ورکه یا لیدا کسان د دوی پر د اعظم موهین القارون من ورایهم جهنمو مخبذ تدوي مخه ته جهنم وراء دا از داده مخه تیارست دوړه ما نه راضي من ورائهم مخه ته د جهنم ده ولا يغني ما کسبو شين دفه بنكيد دوينه ما کسب هغه شي وکړ دي هغه ملون شي دې کړی شين څه ولا متخذو من دون الله او د غرنګي फायदा بو نور اغا معبودان چې چنیولی دوی سیوا دا اللہ پاکنا اولیاء مددگاران ولغم ازا بنازویم دادوی د پرد عذاب الوئی هازا خودن دا د ہدایت کتاب د ترقیب بیا قرآن کریم تور کئی هازا خودن دا د ہدایت کتاب دے واللزین کفرو بے آیات ربیم آکسان چینکار کئی دا ایتون در اخپلنا دا دوی د پرد عذاب مر ری زنالیم عذاب در ناکنا الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك في بمرك <بیامری> داوودی زنا عقلی دلیل نذیر کی الله پاک آغاز ته چستا ز په خدمت کې لګولی دی کی لگو لی دریا لتجري الفلک فی دتا آیات عقلی وي چستا ز په خدمت کې لګولی دی دریا لتجري الفلک فی دذیده پارا چروانی دا جہاز دا کیشته په دې دریاو کې په حکم د الله ذذیدا پاراشتا سورۃ وفضل الله وذذیدا پاراشتا سود الله شکر وبس الذ الله توحید من و سخر لكم ما في السموات و في الارض جميعا منه خدمت کی لګول استاسو د پارا اغه چې پاسمانه اچ په اسما کی وی جميعا تول منه کائنات منه پداسی حال کی چې د تول د الله لاره طرف نه دی یا خبر د مبتدا محذوف ہاذی کل منو دا تول د الله طرف نه دی وسراشی جمیعن تا جمیعن یا خو حال لے یا جمیعن د پاره فعل محذوف معنا انتقدوا جميعا عقده وساتای چدا طول د الله د طرف نه وی ان فيذا لك الايات لقوم يتفكرن يقين پدې کې خامخدل لیل د قوم نه پاره چې سوچ کوي قل الذين منو یافروا للذين لا يرجون ايام الله هر کله چې زمکی والدی کنا دوی سره خو لگا گزاره پکاره د زکه دا ډېر به خرط خلغه دي ایمان والو دوی سره لګو گزاره کوي وستعلیم دي یو ادب هي د حسن اخلاق بایاني دعوت کوي ان کی تا ویا کسانو چې مومنان دي سوارتوای اغفر للذین باخند کوي د خپل حق باخند کوي د دې چې چا کاندل وکړو په دې د دې خپل حق باقي وره چاته اغه کسانو ته لا ارجون ایام الله چاقضا نلری ایام الله دنیا متونو د الله اغه ایت ریسه کې بخنه دی کوي خ الیا یقومن بما كانوا یکسبل عاقبت دا چې بدل ورک بدل ورک پاک هر قوم ته په سبب دا غملونه چې دوی کول نیاز زی قوون دد د پااره چې بردور کې الله قوم تا هغه مومن خو کار یوي ق دغه ملون چې دوی کول منه میله سالیم ددي تفسییل د جزذا او تفصیل کوي چا چا ملکړ دی د سنت مطابق بس پیدای د د دا چا چې بد کوړي دي نو ف پس وبال پاغې بیا ستا سررف ته تور جوون پیش بش اولهکه دا ته نه الكتاب اسرائیلل کېتاب و یو دلیل ناقلی دی دا هم مطالق متعلق دے داوید سورت سراغ ګوربنی اسرائیل مونته الله پاک یو علماء شریعت امور کړیو لیکن پهغو کې اتباع د هوا او موا یو طرف د پکی شریعت بل طرف د پکی هوا او خواهشات نو اتباع شریعت یې پر خدا او اتباع د هوا هوا په سر روان شو دا شریعت یې پر خدا او د هوا اتبا نفسانی خواهشاتو پر روان شوکا و لقد اتينا عذلتا قل الذين من يغفر للذين يغفروا يغفرو بازمانه کې روحماني وي صبرو صبرو کې استقلال ځان کی راوړي د غرنګ یو تجاوز وان نزایف المحقرات دا معمولی معمول معموله قبل له توجه سر نه مومن مؤمن 2300 سي دا سي خوځان کې پیدا کی ادا مؤمن نن چې په فیسبوک کې یې ادراز غرا به شروع کړی الیخا مغایق ورکړې موږ عام باندې سره ایلت تکیتا ولحکما پیغمبرین ورکړې وا یا حکم نه احکامات شریعت ولحکما او بودین بودا تورات هم ورکړې وا والنبوۃ پیغمبری ول ورکړی وا ورزقنا من الطيبات دی خوراکونه ورکړی موږ دلته د پا کوشې زونه نا وفضلنا لالا لمن من اصل و ادمی ورکړی وغوړوالي ورکړی موږ دلته پټول خلقونه د زمانه وا تینم بیناتم ورکړی موږ دلته حکاره حکمونه دربین دل ما ول شریعت ورکړی نو فمختلف الا من بعد ما جاء اهوملیلم پس اختلافونه کوي مگر پس دا غنه چراغه دی تایلم بغیم بین هم دو جده زدن خو خپل مینس کی شریعتي فريقو د اتباع د هوا په سی روان شو نو ان ربک یخذ بینم یقاراستا او پیسلو کی په من د تو کی پر د قیامت پاغه س کی جده په کی اختلاف کوي ثم جعلناک علی شریعت من عمل بیا پیغمبر دا غنه رسټو کامل شریعت دی امت تا ملاو شیع بیا او زولی منگتا علا شریعت من الامر پا یو واضح دین منی پا یو دین منی من الامر دین مراد پا واضح دین منی جعلناکا اگر زولی منگتا یعنی قرآن دا لهم راکن سنت دا لهم کړه دا سده دا قرآن و سنت دا شریعت دیکنه نفت تا بیا پس دی پسی روانو سا اولا تطیب بیا احوال لزین اللہ یعلمن تابین شې د خیالات او دعا کا سانو چینې پوي ان هم لن یغن عنک من الله شیا ګوره دغه خلک کدا الله عذاب راشي کنه یې خنن دوی ای چری نشيده فقوله تانا من الله د عذاب الله ناقص نکو اول شی را ذخوا دیر خلق دې بل پس روان دا خدای یو بل سره ناس پاس خلق اللہ دی الله یو یقینن ظالمان پیدد وینملګری د بازولي اول لولیو المتقین الله دوسرے د متقینو متقینو سو کومرات چې متبي د شریعت وي هاذا بصائرو دا قرآن دا خود دلیلونه دا قران کریم خود دلیل له دا قران خو رنا داد دا پرد دا خلقو هدایت او رحمت د قوم د پر شي یقین لري ام حسابلذین اشتروا سیات وزورن ورکی منکرین د شریعت لرا شویمبنس د شریعت شریعت یو خلق یو الله منو رسول منو اوس ننکنا ام حسابلذین اشتروا سیات ای ګمان کې اک اسان چوی کړه ګناحو نا چیکوی بد کارونه اشتروا سیات چیکوی بد کارونه کوي شرکیات کوي رسمات کوي د ال د شریت نه خلاب کوي او بهګ به ګرو منږې د پشان ته د ممنانو فشان کسانو چمانې را وړه د لو استالات عملونه کوي د سات مطابق سواون پهبر مهیاو مژون دی ماماتو مر د سوا مهیاو مماتتو د ساون بدل د کللهیر د کافونه وګرده وایي نه جاله هم مسااوین لیل لزینا منو محیا همفییا هم وماته هم في محیا ومات او ګرزه او به ګومنږه برابر د ممن هم سره په ژون د کې او په مده دو کې نه نه دا نهدي برابرخه سا یخکمون په دغ پ سره د چې دوی کوي د مومن ژون په اعتبا د شریت کې د کافر د مشرک دبې دې وګوره د د ژوند په خلاف د شریعت کېره اده مؤمن مرشه ده په مبشرات سره ده کافر مرشه ده په عابن سره ده و خلق الله سماواتي ولارض بلا پیدا کړی دی الله پاک آسمانونه زما کې حق سرګن شي د الله پاک اسینه دی پیدا کړی یاره یو شی دی د الله په قدرت باندې ولتجزا کل نفس بما کسبت اده دې دا چې بدلو ورکړ شي هر چاته چې سی کړی دی له یوزلممونونه بودی به زیتی نه شي کې دا ګوره میدان عمل دی میدان عمل او بیا دلیل ل د جزه د عمل د پاهکن نه نو افرایتا من اتخذ خایله هوا او زورونه ورکې دغه کې شیتته په ک چاار راستې دړه ی شانانی خلت یو شان انسانان دي الله ګوره ک نه افرایتا من اتخذ خضایله هوا ینې ته خبرې په حال د غچامېته خه الله او چې ولې د الله خپل د را خپل خواش نیولې د الله هوا چې نیولی دی خواش الله خپل د را ش خپل خپل شي خپل الله ګر زهوللی دی سانه چې پهړه کی سرازی بس روان دی او بس دی د خپل د خواتاب دی د ته چې دا, دا خواش زړه سووي بس دی عه خبره کوي ده ده کغم د ده کخا ده ده ده تمام دین ده دی ده تماما زندگی ده برده ده د ده ده خواهشا ده تاوی ده سمانا ما تاوی نفس ده ده نفس چې سواڑی ده د ده اله ده خواه وعظل لغو اللوالعلمن اللہ پا خطا کرده ده ده ده ده اتباوال هوا چه د خپل ده خواهشا تو نئی خدای گرزو لے ده الله پاک خطا کردے دے گمرا کردے علا علم سرد علم دا اللہ نا پا دمانے اللہ دا دا پا حال منے پوہ دے وختم علا سمی محرل دے اللہ پاک دا دا پا قوک منے په پزر منے وجال علا بسری غشاوہ کرد دول الله اللہ پاک دا دا پسترگو منے غشاوہ تن پر دی من داسې کس من اللہ پاک ختم القلب لگئی خوا نو فمن یهدی من بعد الله پس سوک دے چلار بسام کی دتا پس دا الله پس بلارې کولو د الله پاک د یا من بعد الله پس د کتاب د الله نه افلهته د کونونه تاسو نیت پې اخلی وقالو ماله حياتو نه دنیا وقالو ما الله حياتو نه دنیا نهوت نهیا ګوره سره د اخې پلی نه بلیواقی د د دا, دا, دا چې دوی بهس نهمون کېي بعضې د مشرقیو کې د هری ٹیپ خلقو موخا د هری ٹیپ خلقو چاوئی د الله پاک د وجود نومون کی رو وقالو ما یا اللہ حیاتو نا دنیا نموت و نا حیاء اوائی دوی نده دا جوان زمانگا مگر جوان زمان دا دنیا دے بازی منگا مرووا بازی منگا جواندی کیو پیدا کیو نموت و نا حیاء دے که قلب دے واو د مطلق جامع دا ترتیب پا کی ضروری دے نہ حی و نموت ژوند کی وو و و ما یہ هلاکن الا او نه هلاکی من الا الدهر مگر تی دل د زمانه بس د مرور د زمانه سره سوک ژوند کی یو سوک مړ کی یاده زمان ګور د داہری چغم ده اغه نسبت د حوادثو زمانه تک یا خو باز دهری دای چ د کلو حادثو نسبت زمانه تا کئی بازی دهریدہ سیدہ د بازو حواتی سو ملا زمان خراو ادار یا زمانه تا اکڑت یا زمانه تا اکڑت حدیث کی مراجی کنی یا صُب ات دهر و آنت دهر دو سکی کنزل کی زمان سمان نیزبت که دا تو زمانه تا چدا زمانه تا اکڑت نا زمانه تا اکڑت دا کنزل شو زمانه esta اللہ آنت دهر آنت خاله قدار و ما لهم بذلک من الای من نشره دوی دره پدی من صد دلیل ته نو هم لا یظن دوی مگر اٹکل یاندي او کله چلوست کیږي پدی من آیاتونه زمونږه واضح आवाज نو ما کان حجتهم لان قالو ایتو بیابائنا نی دلیل لدوی مگر دای سو وی راول کنه ځنګ مشران کا تاثیر شتنی کدو ته توی ساډیا بلکې غواځون دی کیږي ندې زمنګه مشران لا ولیکره ورګه کنه و خراسيه څنګه را پاسولوي قول الله يحييكم ثم يميتكم واي الله پاک ژوند کی تاسو همړ کی تاسو بیا بغوند کی تاسو فرض د قیامت چيني ش شک به کی لکهن اکثر د خلقو له نه پوي یادلته د آیات مانادا چیکلته ورته دليلي شرعي پيش کی په یو مسله قران ورته پيش کی حديث پيش کینو دوی څه وی ته بیا د مشرانو دا کتاب نص خبر او کيدا کابر نص وای کنا اکابرین د دې بار کی سوي دې کې زمنګ د مشران او پیش قول پيش کړي زمنګ د داداګان او د مفتیانو او د مفتيانو دلیل د قران دلیل در حديث درته شیعه توینا چې د پلان کې دلیل ولله ملک سموات خاص لا پاک د پارا بادشاہ د اسمانونو دا اول ارض د زما کې دا الله باقباد جوندی كي الله باقباد مرد كي ذكر اختیار دا لا چلی خاص دا الله باقباد اختیار كيبات شاید دا اسمان زم وَيَوْمَ تَقُومُ سَعَتُ وَيَوْمَ اِذِن يَقْصُ سَرُ الْمُبْتِلُونَ او کلشي او بدريگي قیامت نو پا دغرز كي تاوان بخارشي الْمُبْتِلُونَ دا باطل پرستو یا يَقصر بانا حلاق بشي باطل پ یا تاوان به خارشي دا باتل پر او تاوان خو سوم دي خو تاوان به ال طبيع خارشي کل امه جاسيا او ني مت هارټوله چې سومره جماعتونه دي سومره امتون دي ویني با جاسيا تن جاسيا تن د جوسان شي په د جمع کې دو په جمع په معنا د اجتماع سره ویني با هارټوله جاسيا تن جمع کړه شوه ټول بجې یا و ترى کولومتن او متنه د اومت د کوفر مراد ده او وینيبته هارټوله د مشرکانه ټولي چی دي جاسیهتن سرنغون پزنګونانو چې ناسې چېټ پي اکل همتن تو د علا کتابه ان دوړو سره لګي دوړو مانو سره هر او مته بابالالیکی کی اله کتاب اخری عمل الله مته او بری شو ورتا د انند رزی بد ددر کولیکی کی تاسو تا داغه شتا سو کول ها دا کتابه نا د زمږه عمل نامه دا ينتق علی کوم بلا بیان کې پتا سو مانی پورا اننا کنا نس تنسخو ما کنتم تعمل غور دا زمږه عمل نامه دا سشکان فقیر اشتخ دا ولی اننا کنا نستنسخ ګه دتنڅخ لکلبا ملائکو زمنگا زمونګهغا چې تاسو کول نه یاقین منږ لیکل به په ملاو بندېغ چې تاسو به کول په عمل لزی نهمنو عملو سالات بشارهتيوخری دی هر چې دی سان چې مانې را وړی عمل سنت مطابق په یو دداخللو مره بف رحمې په بکی به کې دوی د ر د دوی په خاص رحمت خپل کې دغه د کامیابابوي ا هرر چې دی ا كسانچ کو فر کړه دې نوب اور تویل فلم تکن افلم تکن آیاتي تل علیکم اینو زم ما آیاتنا چلوست کې دل وبطا سو منی نو فست اکبر تم تاسو به اعتراض کو مخ بواړو الوی بوکړه وکنتم قوم المجرمین ویتس قوم جرم كون کی ویزاق الین وعد الله حقن اکل وبچو یلوشی یی که نواده د لارې اشتراک قیامت راتون کړي وسات لا رایو فیا قیامت نشې شک بده کی قل تم ما ندری ما ساعت اوس بسری نو پوی ګمانه قیامت ان زنو الا زنن ګمان نکوم ګمان مگر ګمان و ما نه نو بمستيقن نیو کوون کی وردل ته شکل لدی چې استصدار شي راضی عن نفسی ہی. گمان نکو منگا مگر گمان لیکن بازی داوی لکه مبرد وغیرہ چھتی که قلب دے قلب دا چھتی چھ اِن نحنو اِلَّا نَزُنُّو زَنَّنُ نَو مگا مگر گمان کو گمان نبی آسستان عن نفسی را نغلا اللہ من شاپوری وئی اِن نَزُنُّو عَلَيْكُم احبارت دا سے جروعو، اِنَّا ذُنُّوَ علَيْكُمْ إِلَّا ذَنّن گُمَان نَكَو مَنْگا ستاسو پا وَيْنَا إِلَّا ذَنَّن مَگر زُنِي گُمَانِي گُمَان نَكَو مَنْسْتَاسو پا وَيْنَا مَنْتَي إِلَّا ذَنّن مَگر يَوْ زُنِي گُمَانِي اُزَمَن یو گُمَانِي وَنِي زُنُو وما هنوې مستقین یاد د زنن کې دا تنین چې کوم دی دا د تحقیر دپاره واخلی نن حرن ګمان نه کوو منګه مګر معمولی غمان دلته دا د مقاید د مطلق نه ووش وما ناحنوې مستقین بد داله مسیاتې معامو ظاهر بته بدای دا عمالون دا دوئی او نازیل به پا دوئی منی آغا چه دوئی پوری ٹوکی کولی وقیل اليوم ننساکم او بیلی شی دوئی تا اليوم ننساکم نن منگ تاسو پریگیدو خوا زمان دا رحمتنا تاسو ډیر لدیه کما نسیه تم لقا یومی کماد لگا سرنگی چه ارکڑی تاسو ملاقات د دیر ودی او زیست تاسو اور دی و مالکم من ناسرین نبوی تاسو لسوکم ځ کوم بیایان نه کوم تخصو مع الله داعذااب در تولی می دا چې دا دی ووجه چې نیول تاسو تونونه دله پټووقه و غت کومل حاتات الدنیا دوک کړی وی تاسو د رارجون د دنیا نوفل یو مله یو خررجونه مینا بس دنیا کې تاسو سوخته وای او دار رېره کړی وه نوفله یو مله یو خررجونه مینا پس نند ې او بند وکړی شي د د درې عذااب نه انو بد دینه طلب د توبې کی فل لله الحمد رب السماوات اخر کې ګوراد داور توحید راوړي دوکره تراوړي فل لله الحمد وردا مخيني عقل دلایل دلایل یاقله ذکر شي نو حاصل د تمام استراوات فل لله الحمد پس خاص الله پاک د پاره حمد دې یعنی په آیات او وحیه او کلی او سرا شریعت واضح کړه دې الله پاک نو اوس د الله پاک حمد واجب دې په مخلوق باندې چې د الله حمد وی پس خاص الله لطفا پر حمد دې رب د اسمان د ازمکه رب د اسمانونو دې رب د ازمکه دې رب د تمام عالم دې ولہل کبریا او فی سموات او خاصه غلوی دا په اسمانونو کې ما پسما کې کې او دا پاک دے ذراور دے الحکیم و دا حکمت والا دے بسم الله الرحمن الرحیم حامی تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم ما خلقنا سماوات و ذرداء وما بينهما الا بالحق و اجل مسمع والذین کفروا عما انزروا مورزون سورة الاحقاف مکی صورت ته په ترتیب کې په نزول کې رستره سوره الجاسین ده ګوره مکه لسم شوبلاړه ندل توس یو لسم شوب ذکر کې دیمدا چې ګوره مکه حکمو په اتباعه شریعت شراب څخه د الله د شریعت اوبش نه دلتا ذکر کوي تصدیق به شریعت په اثبات د صداقت په پیغمبره په اثبات د صداقت په قران کریم یا مخی تخویف یو کوي ذکر شاو نو دلت تخویف ذکر کوي په واقعيات د عادیانو سره مقصد د سرسته رد به شوبد مشرکین معنی چې معبودان من دون الله وسل غنی او سبب ده نجات گرزولی سی یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد یا فلان کیا مدد یا علی مدد سڑیوی پا دی سرا الله خوشالی پا دی سرا لوی برکات رازی پا سڑی کی په انو پا کورونو کی امرازی داد دا دوی اقید دادخ سی تب پا شا حاجاتو و مشکلاتو کی دادا دا سی خلقو تچگو وائی کنن د الله نامه سیو بلچات څنګه هواي اي فرند کیه مدد اي فرند کیه مدد دي سره دا زمنګ د پاره لوی وسیله د لوی ذریعہ د نجات ته الله د دې خلکو سره واډه کړی دا چې سوک تاسو موریت شو اوستاسو تاسو د الله مانه لاندې شو بس هغه بخله شي داخه د دی جواب روست راضي پاتشت ميات دي د غرنګي و دی صورت کی رد دی پاک د دی مشرکینو منے رد دی پاک د دی شرک منے دی شرکی تی قادی جساک سامو دی کې شرف رد کی شرک فی تصرف شرک فی العلم شرک فی دعا شرک فی لعبادت دگرنگی ازباد دی صداقت د نبی صلی الله علیہ وسلم دی قرآن دی گوگور جناتو تا جنات گو آن د پسیدق نبی ا په سید د قرانه کریمه نه سرنګ د الله کتابه او ري ده سرنګ د عوام د الله توحيد تر کړه د دي پیغمبر سرنګ صداقت بیان هي خاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم را ليګل د کتاب د دي د الله د طرف نه دي او العزیز چزرا ور ذات تے حکیم جہ حکمت والے وردہ دا کتاب دادا اللہ کتاب دے دادا قدر او کہے دادا خبر او منائی دے چ کم مسئلہ ہوس تے بیان نہیں کرنا دا مسئلہ وا ہو رہے پدی من جان پوہا کہ وردہ داسی دا اللہ دے ما خلقنا سموات و الارض دلائل ذکر کئی اس پدی ورا هر صورت کیا تھا تا عقلی دلیل نه دیګا ان پیدا کړی موږ آسمانونه ازمکه هغه چې په مین دا آسمانونو د زما کې الا مگر د پارا د اظهار د حق آسمانونه ازمکه الله ما پیدا کړی دامي دا فیدی د پارا پیدا کړی دي لیکن دا اون غنه شه د آسمان ازمکه په ټولو مری واجل مسما د پار د نیټه مقرر دا عالم چې کوم نه دا وره همیشنه ده د منی وره فنا برازي دا ظلالي د وحدانت د الله او دا وره میدان عمل او بیا به فنا راز نو بیا به جزاء سزا خلق ته ملایي کنه لیکن ولذین کفرو اما انذرو مورزون آ که سانچکو پر کړه ده اما انذرو مورزون اغه سانچ کو فرقای انکار کئ دا اغه نه چې دوی تیار ور کډه شوه دا والذین کورا کا سانچ کافران دی اما انذرو دا اغه سنان چې دوی ته پی یرا ور کډه شوه دا کن. دوی سکئی مورزون مخ غرځون کی دی مخړاون کی وی پولاره ته ماته دونا مین دون الا چتا تاسو د دې کتاب مثلا نه منای تاسو قیامت نمون کړ د الله د توحید نمونکر یا کو قیامت منای کو موحدین نه اګ الله نه ما سیوا بل چاته را مدد سوای تو ورته خبر را و بار د اغه شا کی چې تاسو ورته را مدد شوی سیوا د الله ارو دی من خلقو مینل او دی هیمنت کنه سدی چې دوی پیدا کړی دي د زما کینا عملو شرک په سماوات دا دید پارا کی کی دا آی شته ده دې لپاره صبره خاصمانو کې دنیا کې خوبه دوه قای داویدر شي کنه جواب برخي خوادان اسمانونو کې صبره خوخ اے ایتونی بکتاب من قبل هاذا ګور یو دلیل نقلی خورا وړه س کتابي سماوي را وړي د پیغمبرانو س حدیث خورا وړي کنه را وړي ما ته یو کتاب منزل کتاب را وړي من قبل هاذا مقید دی قرآن او اثارت من علم یانقل شوی علم وی یانقل شوی من علم علم وی دا مشران و قسی مسینا دا مشران و دا انبیاء و قسینا او اثارت من المن دا علم خبر و دا غوی روڑای سمنا دا اللہ کتاب پیش کئی احادیث پیش کړه د مخکنیان بیا علی مسالم صحابه لري پیش کړي ائلم کونتم مصادیقین کتا سورشتنیای او من ظلم می یدون من دون الله او زجر دے په شرق فی دعا دوار ائلم دواړو منې او من ظلم می یدون یدعن من دون الله څوک ډیر ګمراینده هغه چانه شراب لري سیادت نه من هغه چا لره لا يستجيب له چې قبولتي نش کولې د الایو او مل قیامت تر قیامت پورې دې چغیو و او هم الدوایه مغافلول ا دوی د بلن د دوی نه به که دوی کدوې چغیو بس یو بس یو بس هغه ستاسو چې کلاوري ور بازی وی غنه محققین وي چې دا آیات دلیل دی لپاره دې ان المیت الیس من شانه السما ولا يتحقق و منه سما روح الmani لیکری الا معجزتا دا مړی د شان سره دا نه چې دی خبره او یا معجزتا جدا خبره الله کا سما د اهلی قليب دا پیغمبر صلی الله وسلم سره خبره لیکری واذان حشر الناس كانوا او کله چې پورتګړی شي دا مخلوقات تمام مخلوقات چې راپورته شي کېدې د قیامت ورځې کنه له مها دان شبد دا نه کان بندگان د معبودان د دوی د دوی د پر دښمنان وشي وکانو به عبادت یې کافرین او شبد دوی د دوی په عبادت باندې انکار کوون کی مخې صورت یو نس یو کم دیر شمایات کی تصویر ویزات الدولیمه یاتون بیانات اکل چې لسته کیږي او دجر به انکار القران اکل چلوسته کی په دوی منتی یا ته نن زمونګه صفا صفا صفا صفا داسې مسله بیان شي چې دا تاسو چاته را باندې چوي د استادو اواز ناوری، ستاسو تاسو فریاد ناوري تاسو قبولتيانه شي دا د د نقصان مالکان نه دي نو قال الذين كفروا للحق وې کافران د حق په بار کې لم ما چې دوی تراغه ها زه سحر مومین دا خو سحر دی باطل ش دی دا خود د روغ دي صرف په ماننده باټر او د کيزب سره مراد ام يقول ان افترح پیغمبر باندې ترازونه شروع کړ آی واي دوی دا خود د ځان نه جوړ کړي دي جی قل تو ورته پیغمبر نه افتراي توفو کما د ځان نه د کتاب جوړ کړي کنا مجزا محفوظه دا فاجلني بلاقوبه مزبا الله نن پرېخه مالاوی فوران سزا را کړی و ازکه زدار الله رسول هم امامه پیغام کې کوتای کړی و کنه نو این افترايته فلا تملكون لي من الله شيئا بیا به وسنه لره تاسو زما د پاره د دا عذاب د الله نه د دا بشکول او شيئا هست نه واستاسو اختیار کې و نه واستاسو د معبودان او فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفوزن فيه دلخ په هغه شي تاسو پکې نه اوسئ تفوزن فيه چتا صبح کې مشغوله کیږي تاسو نه نه اوسئ په هغه کې را کوم چې په قواسات کوي کنه کفا به شهیدا بینه و بینکم تاسو اړه زمو په مبارکه دا وایي ماشی دا رسول کفید الله پاک کفا به کافره الله پاک ګوا په منځ ما په منځ تاسو کې الله پاک غواذ زما پر اسالته او دعا الله پاک بخنه کنه انکه آرام کوم کن ان کنه لپاره د مؤمنانو والغفور رحیم للمؤمنین قل ما کنت ابدا من الرسل ګره تاسو یې چې تر رسول نه بل تاسو وای چې کثر رسولینو مونږ تا صدقه ابدانه خبر یو کا کنه تاسو خبر علم تغیبی ته آینده زمانه صدا څخه خبر یو کا مونږ چې تاسو ته پوښنه کو والله ایتور ته پیغمبر ما کون تو پیدا مین رسول نه مزه زنه ما نه ورا لګل شوه مین رسول د قسم د رسولان د سنوی رسول خو نیم پدې مانان شي مخې غني مان رسولان د دیرا غلي دی نه رسول را غلي یا ما کون تو پیدا ما جئتكم بأمر بدع ون ما جئتكم بأمر بدع او نیم راغلی ز تاسو یا ندرا وړه ما تاسو ته نوې خبره در رسولانو نه او نیم زراوډونکې تاسو ته دا نوې خبره در رسولانو ما غ تاوسته سر خبره نه را وړی بلکیې کوم بیال اسلام چې کومه خبره کړی ده او خبره زه کوم که نه دا دتهید خبره کوم بل تاسو ما ته وای چېره تا سره غی وې نهشت نوما ادري ما ی فلوبي واللابي کوم ځنه پوهږم چې سب کېږي د ما سره د تا سره حسې بسېفی عوری دنیا ما ترى سبا نه رضي الله انشتي زك الله ورتي ولا تقولن لشيء نفيل ذلك غدا پیغمبر ما ترى سبا نه علم نشتی ماته د عمره دنیا وس علم نشتی ها ګرغا صحابيه د امم العالي انصاري پیغمبر خدا صلی الله عليه وسلم سره خاص بیات کړي ده عثمان بن مزود رضی الله نو دوی سره مواخات دا دوی په کفالت کې او بیمار شه دي او فات شه دي پیغمبر صلی الله علیه ال هغه د خپل مرګ مانه او مل یا نصاری او عثمان میر مزون مخاطب کړي او فات رحمۃ اللہ علیه یا ابا صاحب شهادتینه کا لقد اکرمک الله پتا دی الله پاک رحم وکي زه گواہی کوم چې الله تعالی دا اکرام معاملې کړي اکر ته الله بخله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او امهلال الانصاریا و ما یدریک ان الله اکرم داتا دصفد چې الله پاک به در سره دی به ماف کړي به خلې وای د تاسو سره خبره کړه ها دادا چې دې یقیني مړله الله امید ده چې الله به سره ক্ষমা مل کړي لیکن و ان يرجو له الخير دغه مړله ی خ متل او د د پامید د خیر لرم لیکن ما واللهادري وانه رسول الله ما یو فلوبي واللا پهسم په خدای ځ نه پوېږم چې خاص ک کې حال دا چې د دا لا رسم چې ما سره بس کې و تا سره بس کې والله ما اوځ کې بعد ده ما چا بیا پاک نه د پ کړی اګورې نه طبويله ما یو حله یا د په امور د دنیا کې را انا طویل ما یحیلیا نیم روان ز مگر هغه سپاسی چې وای کیږي ماتا او نه مز مگر ير ورکوونکی ښکارم اوس یو دلیل نقید یو زجر د پمنکرینو باندې قل ثور خبر را کوي کچرتا دا کتاب ان كن منند الله کچت دتاندی دا الله تر طرف نه دا کتاب د الله تر اف نه او کفر ته بیا تاسو تین کار کوی نو بیا جزاسه دا الستو تاسو بډیر خټ ګمران نه او غور وشیدا شاهد مم بنی اسرائیل عالم اسلی گواہی کړو او غواہی کوم کی د بنی اسرائیل عالم اسلی پر ذیوم انکوما دګیا شاهدنا موسی علی السلام مراد یا جبریل صلی س... اللہ علیہ وسلم دا کتاب طورات مراد نبیہ پا دیمیسل من اعتراض رازی بیاد آگئی جوابونے کی خو میسل پا مانا دا عین سرا واخلہ میسل اطلاق پا عین منیم کی او شاہد نا مراد آگا سڑے و عالموں شد آگا نا تا پوسو شو قرآن پا بارا کی یاو کنن دا حقی خبرې پا کی نو شاہد آشائی من بنی اسرائیل گوائی وکړه یا گوائی کون کده بنیس رای اولاو علام مثلی پا عین دے کتاب منتی وکړه پا نو په اوی من دا کتاب او تاسو تین سکوئے تاسو آوڑائی اِنَّا لَلَّهِ هَدِي الْقَوْمَ او کاغا موسیٰ علیہ السلام شیعہ کتاب شي نو په مثل دا دے کتاب منی اگو گوائی کرده مثل سمنا پرانی کریم کې خدا راضی کنا چتا تاسو د دې کتاب په شانيو مثال نشي راوړل فاتو ويمي څو تحدید مثال نبيا مراد مماصالت فی نزول من الله د دې په مثال کتاب باندې غوي غوي کوي کونکي د بریستان په مثال د دې کتاب باندې چې تورات دې کنه فآمن ان للى هادي القوم الظالمين يقن الله پاک توفيق نور کوي قوم ظالم وقال الذين كفروا للذين امنوا وځ بیان دا انات دوي کويخه وقال الذين كفروا للذين امنوا ويكافرن للذين امنوا مؤمنان تب عبارت د مؤمنان وکي دلته مؤمنان صحابه مراد ويكافرن عبارت د مؤمنان وکي لو کان خيرا کچته دا قران دا ایمان غوړوي کنه لو کان خيرا ما سبخون ایلئی نبولوان دی شیدہ سوحابا نه نیلئی دیتا ما سبخون ایلئی کچر تا دی ایمان کی خیر منگ لی دلی دا توی چورت ایمان وی دی کتاب کی خیر وی دی رسول کی خیر دا خلق چکو پسی روان دی دوی منگ نڑو دوال لڑوان دیوال نیو کڑس تولنا مخیم اللہ و ازلم یحتدو بیه فسا یقولو نا حضا افکون و ا ذ ل م ي ه ت د و د خ ب ر د ز ک ک ی ز ک چ ی د و ی ع ل م ن د ہ س ل ک ڑے پ ک ت ا ب ا ل ہ پ ک ت ا م ن ت د و ی ع ف س ی ق و ل و ن ه ا ذ ی د ی م پ ز و د د ر و غ د ت ر ک ف س ی ق و ل د ف ا د م ع ب ا د م د ا س د م د پ نو بیا قالو ما قالو بیا قالو از قالو لم يحتدو بیو او دا جوڑووی او کنا دا سین دا تاکید دا پار دا استقبال لپارنشی او فسیقولو نا هادا افکون قدیمون فس خامق ویدوی دا دروغ دیوی پوخانی دا ولی وی زکا از لم يحتدو بیو زکا جدوی علم نه د سید کڑے په کتاب دا اللامنه وامین قبلی کتاب موسا مقیدن کتاب د موسا و ایمام و وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ ۚ دا کتاب دصدیق کا ون کې دے د مخنی کتابونو او تصدیقون کې د الله د توحید لسانا عربین وجب عربی مانته دے او سمقصد بارے یې یونذر الَّذِينَ ظَلَمُوا د دې لپاره چې وری آکسان چې ظلم کړي کړه دے او بُشْرَى او زری د لپاره د موحدین او د خستام حل کونکو د ایمان والو ان الذين قالوا ربنا الله صفات المؤمنان و ذکر کئ او غل بشارت یقنا کسان چوی رب زمانه الله دے مالک زمانه الله دے بیاکل قدرت دل پدی مسلما نکلک دا آیات مختل و فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون پس نبیر پدی مننه پدی غم الله ودا کسان دوی جناتیان دی خالدین فی ہمیشہ پدی جناتی جسام بما کانوا یعملون بدله ور کې دی شي دغه چې دو عملونه کول په او نه انسانه هم وال سانه اوس دو ک خلق ذکر کوي مصدقه مقذبده او مقذب یو کسم انسانه چا هغه کې ح الله دی نو حق بعد دی د خپل د موره پلارم بیر ابنده چې مشرک هم د مراب لارم فرمان یا مخیو یې کنه چر ربنا الله ثم استقامو د استقامت معنا څه ده استقامت معنا دا شفقت علی خلق الله او حقوق العباد د استقامت یو مطلب دا چې الله په دې نکلو کې سمانا ته الله په مخلوق باندې شفقت او خیر رحم او که رحم او که خاص کرکه په والدين باندې او لكن بازي خدا سي دا شاند مؤمنان او شاند مکذبین خو بیا بل شنه دیخه الله وی حکم کړی دی منګ انسان ته په مور اولاد د احسان اند احسان کولو او خاص کرکه د مور د حملت مو او مور خان ور تکړه دله مور د گرځولیدل را ورته کړیدل درا مردا د قران په تکلیف او وژاعت هو قران ازه ګولیدل درا په تکلیف څومره مری په خېټه کې هو تکلیف نه پیدایښ کې څومره تکلیف بیا وه حمل او وفصال 30 شهر عام مفسرین خدا معنی کوي وه حملو او وفصال حمل د په خېټه کې گرځول د اده پيونه پرې کول لده سلاسونه شهران دیرش میاشی دی نو اغو وی ابن عباس رضی اللہ عنو وغیرہ نور مفسیرین طول دایو چه اکثر عیدت د دا, دا پایو چه دیداد وکالد او اقل مدت د حمل دا شپک میاشی دی. اگر چه دیکی دیک تفصیل لگ زیاد دی و مختصر که بی نغای دا شپګ میاشتي دا بنا په حمل شوی د پرد عزت د حمل خدا بنا پر د دې د چې یوه بچي د شپګ میاشتو نرو سونا پیدا شو نو هغه د ثبوت او دا د دا پرد دا شپګ میاشتي د نن شپګ میاشتو د بچي پیدا کیږي نا کښpkg مېشتناروست یو بچې پیدا شو ناغه با ثابت نسل او دا د ونیم د سريريش مېشې شې کومې ګنت وکاله د دادپېو شو لیکن صاحب مدارک دا وې چې دلته حملنا پلاسي ګرزو نو پلاس که د بچي او د ده پرې کول پریکول ده مورې موری پلاس که گرزیم کنا بیا نو بیا غیده دو, دو نیم کالا عیدت ته یعنی دو نیم کالا ده ته بیا اکثر مدسر دو نیم کالا دی داسوائی مدارک ذکر کیده محمد حنیفا مسلکی ذکر کرده لیکن مفتابیهی قول دو صاحبینو نیدوک کالا دی خوا حتی اذا بلغا شدهو و بلغا ربین سنا چی دا بچه پیدا شی گرنه نوPIه دا بلگ شدده و انداره حال этих ده ت ave درده teenage عورسی مضبوطی ها ده نو روانی روانی و بلغار با اینسان اهما دیگه دخون خبره اکیا خواه حالی ت meter چ ا perce ی آورسی امر ها تا ابدا مراپلچ مو make ها اوندن او رای و چانچه ذا تمام شو چاد ی اصvio خود تا ابدا ماند AS وم جا لگ آمند د دې مور په احسان نه پری ویخه ابیا سوالم کې رب زم ما طاقت راکې ما درا چې شکر کوم ساده نعمت هغه چې تا کړې د پما والوالید یم زم په مور خپلارم من الله توفیق راکې ونه عمل صالحا چ عملکم د سنت برابر ترزا هو چې الله ورکی طيب پسند کې او اصلح لي فی ذریتی صلیحوقال تر سیدل نو خبي بچیم چې ا خپل به شوده پر دوا کوي الله اصلاحو کي زماده پاره په بچو زم ما صلاحیت صلاحيت پیدا کي الله زماده پاره په بچو زم ما کي قابلیت ولا صلاحیت صلاحيت وركي ابيا توبو ما ني تو تو لای کا يکنن ما توب کړه تا تا دخل جرمونو گناونو و اني من المسلمین الا زادا پرا حكمونو من كنا الله جستس حكمونو ټولما الله <اللعوی> ولای کذا یو کس نه دی وره ولای کل ذی دا کساندی ولای کل ذین دا کسان نتقبل وانهم چې قبلو مونږه د دوی نه احسن ما عملو ډیر خستا عمل نه د دوی احسن ما عمل ډیر خستا مون نه دوی ون تجاوزو او معفي کوله فقوی مونږه ان سیئات هم د ګناونه د دوی الله يمعفي کوي او تمنګ د ګناوونو ددوي في اصحاب الجنه في اصحاب الجنه یی بدوی په جنت کې یی بدوی په جنت وللو کې في اصحاب الجنه یم معدودین في اصحاب الجنه تور په جنت یانو کې شمار خلق دی ښه وعده صدقه یوه ده د رښتیا او د هغه چې د دوی سره کې ویني ولذي قال لوالديه نادا اغا مقصدیب ذکر کئی آغا چې چو خپل مورا پلار تا تبا شای آئی روائی تاسو مال را اوفر لکم افسوس دی پتاسو تارو حلاک شای تاسو ما روائی ان اخراجا چې زبا وقت کلے کئی دیشم ان اخراج زبا او وقت کلے کئی دیشم زبا وقت کلے کئی قبر وقد خلطی القرون من قبلی حال لاچی تیر شویدی پیڑای مخی زمان ولم یرج جو تروسه پوری او س پورې خو ی راغغ موره پلار ما یستصان لا غو فریاد کو الله تا دده د هدایت د پااره اووی ور ته وای لکه ایمان را وړه تبا ایمان را وړه داسه کوي یخین پاک ماده دله پاک در رې ما ورته شو وي ما هاضای لا ساتې وقال يخلق قيسي الا اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم الا اذاه کا سان دیګنا چې پوره شیوه د پدې معنی فیصله ده آزاد پوره شیوه د دوی معنی فیصله هغه سو في امم يدخلون في امم يا كاينين في امم داخلي کې ودوي په هغه دلو کې چې تیر شیده دوی نه مخکې را پیریانو د انسانانو نه ان نامکانو خاصرین یقینا دوی دوی سريتاوانی انديخه ولي كل ل درجهاتن مي معاملو د پاره د هر يو درجهات درجهوي مي معاملو د وجدا ملن دروي او پربور کې الله پغديته بدلي داملن دروي واهوم لا يوزلم نه پدوي بزياتين شګره وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَى الْحَقِّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ دہ قیامت پر دې پيش پکړې شي کافرانو په ورمنې نو ورته به ویل شي اذه حبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا دوی چې کله په جهنم پيش شي نو سہولتونه خو بني عذابونه به الله تعالی په ورته ویل شي أغسرتا سو خوشاليانو خپلې في حياتكم الدنيا پښون د دنیا کې تاسو اوستم تا آتم بیا فیدی اغسطی تاسو بیا او فائدې غې تاسو پاره تاسو خپل خوشاليان یې اغستې دي پښون د دنیا کې اغستې دي فائدې او اغستې اوس فلي او ما تجزو پسند راځي سزا در کولې کی تاسو تاسو آزاد درځل دا, دا به ما کوم دم تاسو کبیره نه پدی وې تاسو لوي کولا فیداروز بزمان کی بی غیر الحقی پنا حق سرا و بی ما انکون تو متفسقون پا دی وجه سرا چی تاسو نافرمانو ایداللہ دو حکمنو حضرت عمر رضی اللہ نو ایگن لکون تو اللہ مقر تبی زکر کردی صحابو تیم فلمر گرو تا لکون تو آتیابا کم تو آمن احسنو کم لباسا آتیابا کم تو آمن احسنو کم لباسا تاسو کزر خو جام ما خو قوراك خو لیکن ما ته چې کله د آیات مکه د شیا د د مون فی آیات کومه دنیا اگر یدا خدا کافر او مشرکین ده پات خو زیري ګم داسینا چې پاک مونږ ته وي دنیا مزيخ پلي پر اکړ دی ا ددی وجنا منزریه پر ترغیب ترہیب کی وی کنا فقد يخشى مثله على المنحقي منهمكينا فیت طیبات اگه خلق دی اویری ایخا دنیا په مزو چرچو کی دی مومنان دي خود دنیا په مزو چرچو کی دی چر تا ور تا داوو نوین اشیاد طیبات کم فی حیات کم الدنیا تاو دنیا مزیغ استی دی وزکر خواه دا نمونه دا, دا پر تاقیف دنیا این واقعه دا سلام دکر کئی یاد کر رو دا آدیانو حود علیہ السلام کلا چی اغاو یرول قونخ پل لرا احقاب مقام کی احقاب اغا شگلن وطن تاوی وڑی وڑی دیرکای وی دا اغا مل طول دیرکای دیرکاوی شگلنی وقت غلط نظر و منبینه دای حالا چی تیرشوی دی دیر رسولان مقید دا نا و رسول د نن مکه دې رسولان ته دې او رسو راغلي دې تمام وان بي عالم سلام دا مسله کړه الله تعبد دا از انذر سره مطالق دی الله تعبد الا الله بندگی مکه د چا سیوا د الله نه یقین نه زیریږن فتاسو عذاب درزلوي دا, دا مسله ته بیان کړه حال وجیتنا لتافقنا انا له حتنا اترغه له مونږ ته چیواړې موږ د خپل حاجت راوګانو راوڑا موږ تاغاچی تیارای موږ کئ څه دریشتې نه والا انما العلم عند الله څړو علم د وخت د قیامت چهره کړه الله سره او زما کار سره زو خرسوم تاسو ته بل له حکم او سلطه بي زر سوم تاسو دا چی ز بيرا لګلشم ولکين يراکو مقام انتجل لكن تاسو قوم ناپوا بس زوي ګب شروع کړي وخا 1200 وخنا ونا ونا وریض وولید وریض دا سراروانه دا اللہوی فلما راوهو دا هو زمین دی موعود تراجیه دا دقا عذاب چو فلما راوهو فزحر کل چو دوی ولید لامو دقا عذابی ولید کانا آریضا فزحر کل چو ولید دوی آریضا پلانا وریاضی ولید لام. مستقبل عوضیتهم چه مخام مقرد لده دوی میدانانو تا پلانو وریز وداسی راروانو دوی را تراروانو اخواد دو یو گورا کنو دو یو گورا اللہ بوس بارانو کی خواد قلو هازا عارزن دا وریز دا وریز دا پلانو وریز دا ممترونا او بوریگی پا ممانوست نانوه بل ومست عجلتون به ویلی شورتا بل کدا سی قبرنان دا آغا شیده چه تاسوت پتلوار سرغوخت دا ریحن دا حوا دا فی ها عذاب و نالی منپدی کی عذاب درناکت تو دمی رو کل شینن بیام ری ربیام خلاک بکی هره و شیلره پا حکم درخفل پا ازبهو نو پا سبال شدوی لا یراچی نشولی دیکی دل الا مساکنهوم مگر زینب د دوی دو اسا کور نو انسانان پګه نو الله دې غسی سزا ورکوم من قوم مجرم تا حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه و سنت عائشه الله عنها وی چکل ودا سي هوا شوروش وا ورز برات پیغمبر سره یو بل یو درو یو دخل یو خرج پیغمبر صلی الله سلام بعد نکي د بار کې با ما كتبه یو خپل یو د بیرو یا دخل او یا خرجو په احمد صلی الله علیه وسلم په مخه ته ورسته به دنه به تبار ما ته پوښ وکړه هغه ګورا اډیان د هوا دغه وری از معمولی غناله و هغه منې شکل د عذاب ګرځیدل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانې وغوخته دي دعا طریقې خدای دې الله اومه ان یاسلکا به خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به د د واګانې په پیغمبر خدای صل وسلم عايشه روان تاو خو د لیکه ولقد مکننا فی ما ال مکنناکم فی وجعلنا لهم سمعا وابصارا ولقد مکنناهم خامخ یقینن زی ما ورکړې والله ویتا فی ما فقانيه ماتنکی اغا زینکی ال مکنناکم فی چی نمی در کردی تاسو در پا غی کی. اغول چکو مان یا متونه کوم کم د نا د کورون و دا مالون ورکڑی و اغمی تاسو لنبی را کری. اغورا و جعلنا لهم سمن. ورکڑی مانگ دوی در سمن و گونا و استرگی و زنونا. سر د دینا فما اغنانو سمن و لابسارو فایدون و نرسول دوی تا. و د دوی استرگی دوی ولا آفیدتو مزرون دوی من شاین هست. دولی از کانو یا جهدونا بی آیت اللہ زکر چیدوی انکار کڑیو پایاتونو دا اللہ و حق بیم ماکانو بیستازیون راگیر کڑی دوی درہ غاز آبونو چیدوی پوری ٹوکی کولی ولقد احلکنا ما حولکو من القرآن خاما خیقنن ولقد احلکنا ما حولکو من القرآن خاما خیقنن حلاکڑی دی منگایا ما کیوالا ہو غیر چا پیر استاسو مین القراد کلونا تاسو ګور سموديان د غرنګي دلوت علي سلام په قوم پاګلا کوي زيره زاي کنه او تاسو غیر چا پیر دي وسرفنا الايات قسمه قسمه بيانو منګه دلائل لعل يرجون د دې د پارچو دي وا پوشي پهلا ولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله دا وس اصل دغه شبي جواب چې دوی وي زمنګهج خل منږ به خلاص که نه نومند الله پا خصوصی نظر د الوی برکتیان عادیانو نو عادیانو یم دا د بیا ولې نه وړی پهلهله نه سره ولې هم دا د ننکهه د عادیانو هغه کسانو چې نیولی دوی سووادهله نه قوربانن علیتن دې دکتت حاجت را وګان د لی مفولسان خصضو وغې مفول, مفول محضفت من دون مندونله قربانن آلیہتانا قربانن صدی حال متقربین بیہیم الاللہ بل ظلوانهم وزالک افکوهم بل ظلوانهم بل کی رک شددوینا وزالک افکوهم کل چید اللہ پاکا صحاب راگ لے دے گا ودی عادیان راگ لے دے پنور اقوامنے نو بیاد دگت ویچی چاہتا را مدد شویل او دروکو وذالک افکوهم دا, دا دوی دروغ قسیوې وذالک افکوهم ذالک افکوهم اتخذوا من دون الله قربانا لهم دا دوی دروغو دروغ دا خبرې دوی سوي دروغ وې و ما کانوا او هغه کیسې چې دوی د ځان نه جوړې کړې دوی چې کومی کیسې د خپل د شرکیات او د کفر عادت لپاره یاد د هغه د دوی د دروغو او هغه اثر یاد د هغه کیسو اثرونه شو د دوی نه رک شوخه وای صرف نه الهکنه فارمنل جن یستمید القران اوس ترغیب ور کوي ای د جنات انل عقل واخلایخه جنات سرنګ د الله قران اوریدل بیای سرنگی دعوت فرکڑی دی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث گردی شپک زلا وزلا پیریانو تا دعوت فرکڑی دی وزلا خو جلسه شیده کن پیریانو سر یوزل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا توعیف نارا روان دیر خپه دی بلال رضی اللہ عنو اثر دی یوزلی ولا ولال نحل مقام بدن نخلان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کئی موز کوي شپا گو پیریانو چپا گا طرف روانو آواز پیو لگید دو قرآن آواز پیو لگید علی وی صرف نای لئی کا نفر من الجن کل چی روارو المنگ تا تا و اس صرف نای کل چی لا اللہ پا کوئی منگ تا یو ڈلا منل الجنی دا پیریانو یا سامیون القرانہ چغوږي کی خوده قرآن قران تا یعنی قران فغوګ ولګي نو ی راځي وې فلمہ زرو پس هر کل چتو حاضر شو دی قران سخه یې نږدې شو نو یو ولته یې انسی تو غلی شي خاموش ورغوي له سن په ایمان کې د قرانه کریم باندې زاند په و کول د قران سیتو فلما قوزیعا پس هر کلا چی پورشو اللہ دوستل نگوردو اندانه دیتی لیچی وست من خجوم امینان شو ایمان دور اوڑا واللہ و علا قومی منظرین و اپوشو دو اقفل قوم تایر ورکون کی دو یا قوم ازمان رسول صورت الجین کیم رازی انا سمینا کتابا یقنا او ریدل مونږ یو کتاب چرا لیکل شید درستو موسیٰ علیہ السلام نا تاسیه کونکي دا کتابونو چې مقصده ده د ادی اګور یه دې اله الحق بیان کړي دا حق و طریق مستقیم او دنی غلاره یا قومنا عجیب داعی الله او ګور د دوسرنګ دس دعوت ورک او قوم زم دعوت منای دعوت دعوت کونکي دا الله د بلون کې توحید الله دعوت ومنای و آمینو بی ہی او ایمان روڑے پا اللہ یا پا دائمانی یا غفل لکم من زنومکم او زمیر اللہ تراجے که و آمینو بی ایمان روڑے پا دی اللہ منی نبخن ابو کی تاوستا ستا ستا جرمنو و یجرکو من از حابین علیم پنای برای کی تا صورت عذاب درناک اگورا چاچی اونا منکنا دعوت دعید دا الله. دا غدائی دا اللہ خبر اونمانی سوکنو فلای صفیح موجیدین فلا روزی نو ندیدے د دونکے پزمان کی دا عذاب دا اللہ نا ولی سلو من دونی من دونیا ولیا انبید دا بارا سیوا دا اللہ نا سوک مددگار و لا آئیکا ظلال مبین دا کسان ویپا گمرایا خیارک اولم یرون اللہ اللذی خلق سمان واتوا درس وزلتا زورو نورکی مون کریون دا قیامت درا دو نګورقی اللهغا ات دی چې پیدا کډیپ مک ولم ی ب خل ق نه نه دیستی پاک ددی په پیدا شي قدرت لدون کې په دی چې ژوندي کې مړ دره بالاولې نه ان نه والله کولی شي خله پ قدرت وال دی یو ی ورول لځ نهکه فرله نار اوذګوره حیبتې شان د قیمتدي ک کېه ورزا قیامت پیش شي کا فرعان فور منی اللہ طرف نبورتوی ریشی علی زحادہ بلق اینہ دا قیامت دا باس رشتیا قالو بلا وربنا هاو قسم دے پر زمگ منی قال فزوق العذاب و بما کنتم تکفرون او بوی ورطا پسو سکے عذاب پا دی وجن چھتاسو کفر کاؤ فسبر کما آن صبر علو العظم اس تشجیور کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لرا چګورم مسله بیان شو دغه د شبهات او وشو کنه نوس دغه داوودکار کی خپل تکلیفونه دي قسم نا قسم تکلیفونه دی لیکن پیغمبره فصبر فستم اوسا صبر کا پدی مسله منټی اوسا کما صبر ولل عزم من الرسول لکه سرنګي صبر کړیو اغه خلکو پیغمبرانو د مين رسول بیان د اولل عزم دی ټول پیغمبران اولو العزم دي یو غخاص ځامن تبعیزی شي نبی هغه په انبیاء علیه السلام اولو العزم چې ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ولا ان تستعجل لهم اګورته بیان کوا تلوار مکوا د دوی د پار د عذاب چې تبدوا شروع کی زګ کانوم یوم یرو نا ما دوی دا عذاب لیدل نه دی یقینا دوی په کومره چې وینې دوی یا چې دوی سره وعده کړي شي نو دوی په خیال کې ځنول لمي البس چې دوی عمر نه تیر کړه په دنیا کې الا ساعت من نهار مگر یو ساعت دروازې دوی اسی په تلوار سره دا عذاب غواړي تد دوی د پارا اړه بد دعا مکو لا تستاجل دوی هغه وخت نه لري دلې بلاغ هاذا بلاغون دا سورۃ د تبلیغ سورۃ دا قران نصاب تبلیغ دی دا سورۃ دا نصاب تبلیغ دی دا مضمون د رسولو مضمون نه دا رسول لورې دا پر خو دا نه دی دا مضمون دا سورۃ دا قران د سری د اګوره فال په حل یه له کو الا القوم الفاسقن فستشي هلاكه ده مگر هغه قوم چې انکار کړی داوت د الله نه فرمان خلق نو دوی ته دا خبره ورسوه کړه نو با په قصیده سورته رسېږي زيو اخفد الله جوانه